Biblian, Gamla testamentið, lesið er að hluta til úr útgáfu hins Íslandska biblíufélags frá 1973 en aðalega úr útgáfu biblíufélagsins frá 1981. Lestur Gamla testamentiðsins hófst ára 1977 og laugðan 2003. mars 1987. Lesturinn og frágangur var unnin þjá blindra bókasafni Íslands. Exodus Önnur bók Móse Guð leysir úr ánöð Guðrún Svafa, Svafastóttir leys Fyrsti kafli Ísraels menn þrækkaðir í Egiptalandi Þessi eru nöfn Ísraels svona sem komu til Egiptalands með Jakób hver með sitt heimilisfólk Rúben, Simeon, Levi og Júta Ísakar, Sebulon og Benjamin, Dan og Naftali, Gath og Asser. Alls voru niðjar Jakobs 70 manns og Jósef var fyrir í Egiptalandi. Og Jósef dó og allir bræður hans og öll sú kynnslóð. Og Ísraels menn voru frjósamir, júkust og markfölduðust og fjölgaði stórum, svo að landið var fullt af þeim. Þá hófst til ríkis í Egiptalandi nýr konungur sem engin deili viss á Jósef. Hann sagði við þjóð sína. Sjá, þjóð Ísraelsmanna er fjölmennari og aplmeiri en ver. Látum ás fara kænlega að við hana. Ella kynni henn að fjölga um óf. Og ef til ófríðarkæmi kynni hún jafnvel að ganga í lið með óvinnum vorum og berjast móti ós og fara síðan af landiburt. Og þeir settu verkstjóra yfir hana til þess að þjá hana með þrælavinnu og hún byggði vistaborgir handa fara ó, pítóm og ramses. En því meir sem þeir þjáðu hana, því meir fjölgaði henni og breyttist út svo að þeir tók að óttast Ísraelsmenn. Og Egiptar þrækkuði Ísraelsmenn vægðar og gjörðu þeirn lífið leitt með þungri þræla vinnu við leir eltu og tíulsteina gjörð og með alls konar akur vinnu með allri þeirri vinnu er þeir vægðar löst þrækkuði það með. En Egiptalands konungur til hennar hebresku ljósmaðara hétu Sifra en hinn Púa Þegar þið setið yfir hebræskum konu mælti hann, þá lítið á burðarsetjið. Sé barnið svein barn, þá deyði það, en sé það megi barn, þá má það lifa. En ljósmæðurnar óttuðust guð og gjörðu eigi það sem Egyftalands konungur bauð þeim, heldur letu svein börnin lifa. Þá let Egyftalands konungur kalla ljósmæðurnar og sagði við þær, Hví hafi þér svo að gjörðt að láta sveinbörnin lifa? Ljósmæðurnar svörðu fara á Hebreiskar konur eru ólíkar ekifskum því að þær eru hraustar. Áður en ljósmáðurinn kemur til þeirra eru þar búnar að fæða. Og guð let vel farnast og fólkinu fjölgaði og það eldist mjög. Og fyrir þá sök að ljósmæðurnar óttuðust guð gaf hann þeim fjöld að neyðja. Þá bauði fara á öllum líðsýnum og sagði Kastiði ána öllum þeim sveinbörnum sem fæðast meðal hebreja en öll meibörn mega lífi halda. Annarkabli Fæðing Móse Maður nokkur af Levi ætt gekkað eiga dóttur Levi og konan var þunguð og fætti svon og er hún sá að sveiknin var fríður þá leyndi hún honum í þrjá mánuði en er hún mátti að leina honum lengur tók hún handa honum örg af reyr brætti hana með jarðlími og byki lagði sveinin í hana og létt örkina út í sefið hjá árbakkanum en sístir hans stóð þar álengdar til að vita hvaðum hann erði Þá gekk dóttir faraós ofan að áni til að lauga sig og gengu þjónustumegjar hennar eftir árbakkanum. Hún leit örkina í séfinu og sendi þernu sína að sækja hana. En er hún lauk upp örkini, sá hún barnið og sjá það var svein og var að gráta. Og hún kendi í brjóstum það og sagði Þetta er eitt börnum hebrea. Þá sagði sístir Sveinsins við dóttur Farós. Á ég að Farós sækja fyrir því barnfóstru, en hverja hebreska konu, að hún hafi sveinin á brjóksti fyrir því? Og dóttir Farós svaraði henni. Já, far þú. En Mærin fór og sótti móður Sveinsins. Og dóttir Farós sagði við hana. Takk Svein þennan með þér og hafði hann á brjósti fyrir mig og skal ég launa þér fyrir. Tók konan þá sveinin og hafði hann á brjósti. En er sveinninn var vaksin fór hún með hann til dóttur faraós. Tók hún hann í svona staf og nefndi hann Móse. Sví að hún sagði Ég hef við dregið hann upp úr vatninu. Móse flýr Um þær munndir bar svo við þegar mósé var orðinn fulltíða maður að hann fór að fund ættbræðra sinna og sá þrælddóm þeirra sá hann þá egípskan mann ljóststa hebreskan mann einn af ættbræðrum hans hann skemaði þá í allar áttir og er hann sá að þar var engin drap hann egiftan og huldi hann í sandinum daginn eftir gekk hann út og sá tvo hebreið að vera þrátta að sína á milli. Þá mælti hann við þann sem á raungu hafði að standa. Hvísla er þú náunga þinn? En hann sagði, hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Er þér í hug að drepa mig eins og þú drást eikiptan? Þá varð Móse hrættur og hugsaði með sér. Það er þá orðið uppvíst. Er faraó frétti þann atburð leitaði hann eftir að drepa Móse. En Móse flýði undan faraó og tók sér bústað í Midjáans landi og settist að hjá vassbólinu. Presturinn í Midjáans landi átti 7 dætur. Þar komu þangað Josú vatn og fyltu þrótnar til að brinna fjænaði faðurs síns þá komu að hjarðmenn og bæðu þeim frá en Mósi tók sig til og hjálpaði þeim og bryndi fjænaði þeirra og er þar komi heim til Reguels föður síns mælti hann hví komi þeir svo snemma heim í dag þær svörðu egiskur maður hjálpaði oss móti hjarðmennunum jós líka vatnið upp fyrir oss og bryndi fjænaðinum Hann sagði þá við dætur sínar. Hvar er hann þá? Hvers vegna skildu þér mannin eftir? Bjóðið honum heim að hann neyti matar? Móse lét sér vel líka að vera hjá þessu manni og hann gifti Móse sikkbóru dóttur sína. Hún ól svon og hann nefndi hann Gersóm því að sagði Gestur er ég í ókunnu landi. Köllun Móse Lungum tíma eftir þetta dó Egyptalands En Ísraelsmenn andvörpuðu undir ánöðinni og kveinuðu og ánöðar kvein þeirra stið upp til Guðs. Og Guð heyrði andvarpanir þeirra og myndist sáttmála síns við Abraham, Ísak og Jakob. Og Guður leit til Ísraels manna og kendist við þá. 3. kabli En Móse gætti sögða Getró tengdaföður síns prests í mít í hans landi. Og hann hælt fjennu vestur yfir eðimerkina og kom til Guðs fjalls til Hóreb. Þá byrtist honum engil drottins í eldsloga sem lagði út af þyrnuruna nokkrum. Og er hann gætti að, sá hann að þyrnurunin stóð í ljósum loga en brann ekki. Þá sagði Móse, ég vil ganga nær og sjá þessa miklu sín, hvað til þess kemur að þyrnurunin brennur ekki. En er drottin sá að hann vekk þanga til að skoða þetta, þá kallaði Guð til hans úr þyrnurunanum og sagði, Móse, Móse Hann svaraði Hér er ég Guð sagði Gakk ekki hingað Drag skó þín á fótum þér Því að sá staður er þú stendur á Er heil og jörð Því næst mælti hann Ég er Guð föður þínns, Guð Abrahams Guð Ísaks Og Guð Jakobs Þá byrði Mósi andlitt sitt því að hann þorði ekki að líta upp á kvöð. Drottin sagði Ég hefði sannlega séð ánöð þjóðarminnar í Egyptalandi og heyrt hversu hún kveinar undan þeim sem þrækka hana. Ég veit hversu bátt hún á. Ég er ofanfarinn til að frelsa hana af hendi Egypta og til að leiða hana úr þessu landi og til þess lands sem er gott og výðlend, til þess lands sem flýtur í mjólk og hunangi, á var Kananita, Hetita, Amorita, Peresita, Hevita og Jebusita. Nú með því að hvein Ísraelsmanna er komið til mín, og ég auk þess hefi séð, Hversu harðulega Egyftar þjaka þeim? Þá far þú nú. Ég vil senda þig til faraós og þú skalt leiða þjóðumína Ísraelsmenn út af Egyftalandi. En Móse sagði við Guð. Hver er ég að ég fari til fundar við faraó og að ég leiði Ísraelsmenn út af Egyftalandi? Þá sagði hann. Sannlega mun ég vera með þér og það skal þú til Marks hafa að ég hefði sentið, að þá er þú hefði leitt fólkið út af Egiptalandi, munu þér þjóna Guði á þessu fjalli. Guð opinberar Móse nafn sitt. Móse sagði við Guð. En þegar ég kem til Ísraelsmanna og segi við þá Guð færa yðar sendi mig til yðar og þeir segja við mig Hvert er nafn hans? Hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Mósi Ég er sá sem ég er og hann sagði Svo skalt þú segja Ísraelsmanum Ég er Sendi mig til liðar Guð sagði enn fremur við Móse. Svo skaltu segja Ísraelsmönnum. Drottin, Guð feðra íðar, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Sendi mig til íðar. Þetta er nafn mitt um aldur og þetta er heiti mitt frá kyni til kyns. Þar og sapna saman öldungum Ísraels og mæl við þá. Drottin Guð feðra í þar byrtist mér, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs og sagði. Ég hef við vitjað í og séð hversu meðiður hefur verið farið í Egyftalandi. Og ég hef við sagt. Ég við leiða í þurr ánöð Egyftalands inn í land Kananíta. Hethita, Amorita, Peresita, Hevita og Jebusita í það land sem flýtur í mjólk og hunangi. Þeir munu skipast við orðin og skaltu þá ganga með ölltungum Ísraels fyrir Egiptalands konung og skulu þér segja við hann Drottin Guð Hebrea hefur komi til móts við ós Leifast því að fara þrjár dagleiður á eðumörkina, að við færum fórnir drottni guði vorum. Veit þó að Egyftalands konungur mun eigi leifa yður burtförina og jafvel ekki þó tarts ég á honum tekið. En ég vil útrétta hönd mína og ljósta Egyftaland með öllum undru mínum sem ég mun fremja þar og þá mun hann láta yður fara. Og ég skal láta þessa þjóð öðlast hittli eggifta. Svo að þá er þér farið skuluð þér eigi tómhendir burt fara. Heldun skal hver kona byðja grannkonu sína og sambíliskonu um silfurgripi og gullgripi og klæði og það skuluð þér láta svonu í þar og dætur bera. Og þannig skuluð þér ræna eggifta. Fjórði kafli. Móse svaraði og sagði. Sjá þeir mun egi trúa mér og egi skipast við orð mín heldur segja. Guð hefur ekki byrst hér. Þá sagði drottin við hann. Hvað er það sem þú hefur í hendi þér? Hann svaraði. Stafur er það. Hann sagði. Kasta þú honum til jarðar? og hann kastaði honum til jörðar og stafurinn varðað höggormi og hrökkum Ósi undan honum. Þá sagði drottinn við Mósi Rétt þú út hönd þína og grípum ormshalan. Þá rétti hann út hönd sína og tókum hann og varð hann þá aftur að staf í hendi hans. Að þeir megi trúa því að drottinn guð færa þeirra Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs hafi byrst hér. Drottin sagði ennfremur við hann Sting hendi þinn í barm þér Og hann stakk hendi sinn í barm sér Og eða hann tók hana út aftur var höndin orðin lík þrá og hvít sem snjór Og hann sagði Sting aftur hendi þinn í barm þér Og hann stakk hendinni aftur í barm sér. En er hann tók hana aftur úr barminum, var hún aftur orðin sem annað holdt hans. Viljið þeir nú ekki trúa þér, eða skipast við þið fyrra jarteknið, þá munuð þeir skipast við þið síðara. En ef þeir vilja hvóruðu þessu jartekni trúa, eða skipast láta við orðinn, Þá skalt þú taka vatn úr áni og auðsat því upp á þurft land og mun þá það vatn er þú tekur úr áni verðað blóði á þurlendinu. Árón valin talsmaður Móse Þá sagði Móse við drottin. Æ, drottin, aldrei hef ég málsni allmaður verið. Forki áður fyrr, né heldur síðan þú talaðir við þjón þinn, að mér er trektum málfæri og tungutak. En drottin sagði við hann, hver gefur manninu málið? Eða hver gerur hann málausan eða daufan? Eða skikman eða blindan? Er það ekki ég, drottin, sem gjöri það? Far nú! Ég skal vera með munni þínum og kenna þér hvað þú skalt mæla. En hann svaraði. Æ, drottin, send þú einhvern annan. Þá reiddist drottin Mósi og sagði. Þá er Aron bróðir þinn Levitin. Ég veit að hann er vel málið farinn. Og meira að segja, sjá, hann fyrr til móts við þig og þá er hann sér þig, mun hann fagna í hjarta sínu. Þú skalt tala til hans og leggja honum orðin í munn, en ég mun vera með munni þínum og munni hans og kenna ykkur hvað þið skulið gjöra. Hann skal tala fyrir þig til líðsins og hann skal vera þér sem munnur, en þú skalt vera honum sem guð. Staf þennan skalt þú hafa í hendi þér. Með honum skalt þú jarteknin gjöra. Móse snýr aftur Síðan fór Móse heim aftur til ég tró tengdafjöður síns og mælti til hans. Leif mér að fara og hverfa aftur til ættbræðra minna sem á Egyptalandi eru svo ég viti hvort þeir eru enn á lífi og ég tró sagði við Móse Far þú í friði Drottin sagði við Móse í Mítíaslandi Far þú og hverf aftur til Ígiftalands því að þeir eru allir döðir sem leituð eftir lífið þínu Þá tók Móse konu sína og svonu setti þau upp á Astna og fór aftur til lands og Móse tók Guðs staf í hönd sér Drottin sagði við Móse Sjá svo til þá er þú kemur aftur í Egiptaland að þú fremjir öll þau undur fyrir Faró sem ég hefi gefið þér vald til En ég mun herða hjarta hans svo að hann mun eigi leifa fólkinu að þara En þú skalt segja við Faró Svo segi drottin Ísraels líður er minn frumgetinn sonur Ég segi þér Lát svoan minn fara að hann megi um þjóna mér En viljið þú hann eigi lausan láta Sjá, þá skal ég deyða förumgetinn svoan þinn Á leiðinni bar svo við í gistingarstaðeinum að drottinn réðst í móti honum og vildi deyða hann Þá tók sýp bóra hvassan stein og afsneið yfir húð sonarsins og snerti fætur hans og sagði Þú ert sannarlega minn blóðbrúgumi Þá slefti hann honum En blóðbrúgumi sagði hún vegna umskurnarinnar Drottin sagði við Aron Far þú út í eidimörkina til móts við Mósi Og hann fór og mætti honum á Guðs fjalli og myndist við hann. Sagði Mósið á Aróni öll orð drottins er hann hafði fyrir hann lagt og öll þau jartegn sem hann hafði bóðið honum að gjöra. Þeir Mósi og Arón fóru nú og stemdu saman öllum öldungum Ísraelsmanna og flutti Arón öll þau orð er drottin hafði mælt við Mósi og hann gjörði tákninn í augsín fólksins og fólkið trúði og er þeir heyrðu að drottinn hafði vitið að Ísraelsmanna og litið á einn þeirra fjallu þeir fram og tilbáðu Pymti kafli Móse og Aron frammi fyrir Faró Eftir það gengu þeir móse og Aron á fund Farós og sögðu Svo segir drottin Guð Ísraelsmanna gef fólki mínu fararleyfi að það megi halda mér hátíð í eðumörkinni. En faraó sagði Hver er drottin að ég skuli hlýða honum til þess að leyfa Ísraela að fara? Ég þekki ekki drottin og Ísraela ef ég eigi heldur að fara. Þeir sögðu Guð hefrija hefur komið til móts við ás. Leif ás að fara þryggjadaga leið út í eðumörkina til að færa fórnir drottni Guði vorum að hann láti eigi yfir oss koma drepsótt eða sverð. En Egyftalands sagði við þá Því viljið þið móse og Árún taka fólkið þur vinnunni farið til erfiðis ykkar. Og fara og sagði Nú þegar fólkið er orðið svo margt í landinu, þá viljið þið láta það hætta að erfiða. Vinnan þýnd á fólkinu Sama dag, bauð fara og verkstjórum þeim er settir voru yfir fólkið og til sjónarmönnum þess og sagði. Uppfrá þessu skulið þér eigið fá fólkinu hálmstrá til að gjöra tígulsteina við eins og hingað til þeir skuli sjálfir fara og sapna sér stráum en þó skuli þeir setja þeim fyrir að gjöra jaknmarga tígulsteina og þeir hafa gjort hingað til og mikið ekki af við þá því að þeir eru latir þess vegna kalla þeir og segja við viljum fara og færa fórnir guði vorum það verður að þingja vinnuna á fólkinu svo að það hafi nóg að starfa og hlýði ekki á lígifórtölur. Þá gengu verkstjórar fólksins og tilsjónamenn þess út og mæltu þannig til fólksins. Svo segir faraó Ég lætt eigi fáiður neinn hálmstrá farið sjálfir og fáiður strá hvar sem þér finni en þó skal alls ekkert minka vinnu eðar. Þá fór fólkið viðsvegar um allt land að leyti að sér hálmleggja til að hafa í stað stráa. En verkstjórarnir ráku eftir þeim og sögðu Ljúkið dagferð við þýðar ákveina dagsverk eins og meðan þér höfðu stráin. Og tilsjónarmenn Ísraelsmanna sem verkstjórar farós höfðu sett yfir þá voru barðir og sagt við þá Hví hafi þér eigi lokið við þar ákveðna tígulgerðarverk? Forki í gær mjög í dag eins og áður fyrr. Tilsjónarmenn í sæðelsmanna gengu þá fyrir fará báru sig upp við hann og sögðu Hví fer þú svo með þjóna þína? Þjónum þínum eru engin strá fenginn og þó er sagt við oss gjörið tígulsteina og sjá Þjónað þínir eru barðir og á þitt fólk sök á þessu. En hann sagði, þér eruð latir og nennið engu. Þess vegna segið þér, látum oss fara og færa drottni fólknir. Farið nú og erfiðið og engin strá skal fáiður. En þó skulu þér af hendi hina ákveðnu tígulsteina. Þá sáu tilsjónarmenn Ísraelsmanna í hvert óæfni komið var fyrir þeim þegar sagt var við þá Þér skuluð engu farið tígulsteina gjöra hinu ákveðna dagsverki skal aflokið hver dag. Þegar þeir komu út frá faró mættu þeir þeim Mósi og Aroni sem stóðu þar og byðu þeirra. Og þeir sögðu við þá Drottin líti á ykkur og dæmi þarrið þið hafið gjört ós illa þokkaða hjá Faró og þjónum hans og fengið þeim sverð í hendur til að drepa ás með. Þá snýri Móse sér aftur til drottins og sagði Drottin, hví gjörir þú svo illa við þetta fólk? Hví hefur þú þá sendt mig? Því síðan ég gekk fyrir Faró til að tala í þínu nafni hefur hann misþýmt þessum líð ó þú hefir þó alls ekki frelsað líf þinn. 6. kafli. En Drottinn sagði við Móse: Þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra faraó, því að fyrir valdögri hendi skal hann þá lausa láta fyrir valdögri hendi skal hann reka þá burt úr landi sínu. Annur kallun Móse. Guð talaði við Móse og sagði við hann: Ég er drottin. Ég byrtist Abraham, Ísak og Jákob sem almáttugur Guð en undir nafninu drottin hef ég eigi opinberast heim. Ég gjörði og við þá sáttmála að gefa þeim kananland, dvalarstað þeirra eftir þeir dvöldust í sem útlendingar. Ég hefði og heyrt hveinstafi Ísraelsmanna sem ekkiptar hafa þrælungjörst og ég hefði minnst sáttmála míns. Segð því í sæðsmönnum Ég er drottin Ég vil leysa yður undan ánöð eikifta og hrífa yður úr þrældómi þeirra og frelsa yður með útréttum armlegg og miklum refsidómum. Ég vil útvelja yður til að vera mitt fólk og ég vil vera yðar guð og þér skuluðu reyna A ég er drottinn Guðiðar sem leysi yður undan ánöð eikipta og ég vil leiða yður inn í það land sem ég sór að gefa Abraham Ísak og Jakob og ég vil gefa yður það til eignar Ég er drottinn Móse sagði Ísraelsmann um þetta en þeir syntu honum ekki sökum hugleysis og vegna hinn stránga þrældóms. Þá talaði drottin við Móse og sagði Gakká tal við Faró, egyptalandskonung og byð hann leifa Ísraelsmönnum burt úr landi sínu. Og Mósi talaði frammi fyrir augliti drottins og mælti Sjá Ísraelsmenn vilja eigi gefa gaum að orðum mínum Hversu mun þá fara óskipast við þau þar sem ég er maður málstyrður? Þá talaði Drottinn við Móse og Aron og fék þeim það erendi til Ísraelsmanna og faraós Egyptalandskonungs að þeir skyldu útleiða Ísraelsmenn af Egyptalandi. Áttar tala Móse og Aarons Þessir eru ættarhöfðingar meðal forfæðra þeirra. Sýnir Rúbens, frumgetins sonar Ísraels, Hanok, Pallu, Hesron og Karmí. Þetta eru kynþættir Rúbens. Sýnir Simeons, Jemuel, Jamin, Óhat, Jakin, Sóhar og Sál sonur konunar kanversku Þetta eru kynþættir Simeons Þessi eru nöfn Levi svona eftir ættborkum þeirra Gerson Kahat og Merari En Levi varð 137 ára gamall Synir Gersons Libni og Simei eftir kyn þáttum þeirra. Synir Kahat Amram, Jesehar, Hebron og Uziel. En Kahat varð 133 ára gamal. Synir Merari Maheli og mósí. Þetta eru kynþættir Levitana eftir ætti borkum þeirra Amram fekk Jókebetar föðursýstur sinnar og átti hún við honum þá Aron og Mósi En Amram varð 137 ára gammal Sýnir Jísehars Kóra Nefek og Sikri Sinir Usiels Mísael Elsafan og Sítri Aron fekk Elísebu dóttur Aminadabs systur Nason og átti hún við honum þá Nadab Abihu Eleazar og Ítamar sinir Kóra Assír Elkama og Abijasaf þetta eru kynþættir Kóra Íta og Eliasar sonur Arons gekk að eiga eina af dætrum Putiels og hon að hlónum Pínehas Þetta eru ætthöfðingar Levitanna eftir kynþáttum þeirra. Það var þessi Aron og Móse sem drottinn bauð. Leðið Ísraelsmenn út af Egiptalandi eftir hersveitum þeirra. Það voru þeir sem bóðuðu fara á að þeir myndu leiða Ísraelsmenn út úr Egiptalandi, þessi Móse og Aron. Árón spá maður Mósi. Ef drottin talaði við Mósi í Egiptalandi, mælti hann til hans þessum orðum. Ég er drottin, seg faró Egiptalands konungi allt sem ég segi þér. Og móses sagði frammi fyrir augliti drottins. Sjá, ég er maður málstyrður. Hversu má á faró þá skipast við orð mín? 7. kabli Drottin sagði við Mósi Sjá, ég gjöri þig sem Guð fyrir Faró en Árón bróðir þinn skal vera spámaður þinn Þú skalt tala allt sem ég býð þér en Árón bróðir þinn skal flytja við Faró að hann gefi Ísraels farar leið úr landi sínu En ég vil herða hjarta Faraós og fremja mörg jartekn og stórmerki í Egyptalandi. Faró mun ekki skipast við orð ykkar og skal ég þá leggja hönd mín á Egyptaland og leiða hersveitir mínar þjóð mína Ísraels menn með miklum refsidómum út úr Egyptalandi. Skulu Egyptar fá að vita að ég er drottinn Þegar ég rétti út hönd mína yfir Egiptaland og leiði Ísraelsmenn burt frá þeim. Mósi og Aron görðu þetta. Þeir fórað öllu svo sem drottin hafði fyrir þá lagt. Var Mósi áttræður en Aron hafði þrjáum áttrætt eftir tölöðu við fara á. Faró át og ef heyrist. Drottin talaði við þá Mósi og Aron og sagði Þegar faró segir við ykkur látið sjá stórmerkin nokkur þá segð þú við Aron Takk staf þinn og kasta honum frammi fyrir faró Skalan þá verðað höggormi Þá gengu þeir móse og Aron inn fyrir faró og gjörðu svo sem drottin hafði bóðið þeim og kastaði Arons staf sínum frammi fyrir Faró og þjónum hans og varð stafurinn að höggorni. Þá létt Faró og kalla vitringana og töframennina og þeir spásagnamenn egypta, görði slíkti sama með fjölkingi sinni. Kastaði hver þeirra staf sínum og urðu stafirinnir að höggormum en stafur Arons leifti þeirra stafi en Hjarta Farós harnaði og hann hlíti þeim ekki eins og drottin hafði sagt Fyrsta pláan Vatn breytist í blóð Þá sagði drottin við Móse Hjarta Farós er ósveianlegt Hann vil eigi leifa fólkinu að fara Farð þú á morgun á fund faraós, sjá hann mun ganga til vatns. Skalt þú þá ganga í veg fyrir hann á árbakkanum og hafi hendi þér staf þann er varðað höggormi. Og þú skalt segja við hann. Drottin, Guð Hebrea, hefur sendt mig til þín með þessa orðsending. Leif fólki mín að fara að það megi þjóna mér á eðimerkinni. En hingað til hefur þú ekki láti skipast. Svo segi drottin. Af þessu skaltu vita mega að ég er drottin. Með staf þeim sem ég hef í hendi mér, líst ég á vatnið sem er í áni og skal það þá verða að blóði. Fiskarnir í áni skulu deyja og áin fúlna svo að Egipta skal velgja við að drekka vatn úr anni. Þá mælti Drottin við Mósi, seg við Árón, takk stafðinn og rétt hönd þína út yfir vötn Egiptalands yfir fljót þess og ár, tjarnir og allar vastæður og skulu þau þá verðað blóði og um allt Egiptalands skal blóð vera bæði í tré í látum og steinkérum. Mósi og Áron gjörðu sem drottinn hafði bóðið þeim. Hann reitti upp stafinn og löst vatnið í áni að ásjáandi faró og þjónum hans. Og allt vatnið í áni varðað blóði. Fiskarnir í áni dóu og áin fúlnaði svo að Egiptar gátvekki drukkið vatn úr áni og blóð var um allt Egiptaland. En spásagnamenn Egipta gjörðu slíktið sama með fjölkingi sinni. Hartnaði þá hérta faraós og hann hlíti þeim ekki eins og drottin aði sagt. Snýri faraóð þá burt og fór heim til sín og lét þetta ekki heldur á sig fá. En allir Egiptar grófu meðfram áni eftir neyslu vatni því að þeir gátu eigi drukkið vatnið úr áni Líður svo sjö dagar eftir það að drottin hafði lostið ána. Áttundi kabli Önnur pláan Froskar Þvínast sagði drottin við Móse. Gakk fyrir fara og seg við hann. Svo segi drottin, gef líð mínum fararleifi að þeir megi þjóna mér. Það En ef þú sinnjar honum fara leifis, þá skal ég þjá allt land með fróskum. Áin skal mora af fróskum. Þeir skulu fara á land upp og skríða inn í höll þína og í svefnherbergi þitt og upp í rekju þína inn í hús þjóna þína og upp á fólk þitt, í bakstur opna þína og degð trók. Og fróskarnir skuli skríða upp á þig og fólk þitt og upp á alla þjóna þína. Og drottinn sagði við Mósi, segði við Aron, rétt út hönd þína og hald staf þínum uppi við fljóttunum, ánum og tjörnunum og látt froska koma yfir Egiptaland. Aron rétti út hönd þína yfir vötn Egiptalands. Komið þá upp froskar og huldu Egiptaland. En spásagnamennirnir gjörðust líktið sama með fjölkingi sinni og letu froska koma yfir Egiptaland. Þá let fara og kalla Mósi og Aron og sagði Byggðið drottin að hann láti þessa froska vikja frá mér og frá þjóðminni. Þá skal ég láta fólkið fara að það megi færa drottin í fórnir. Mósi sagði við fara og, Þér skal veitast svo virðing að ákveða nær ég skuli byrja fyrir þér og fyrir þjónum þínum og fyrir fólki þínu að froskarnir viki frá þér og úr húsum þínum og verði hvergi eftir nefnum í áni. Hann svaraði á morgun. Og Móse sagði, svo skal vera sem þú mælist til, svo að þú vitir að engin er sem drottinn Guðvór. Froskarnir skulu víkja frá þér og úr húsum þínum frá þjónum þínum og frá fólki þínu hverginn emni áni skulu þeir eftir verða síðan gengur þeir Mósi og Aron burt frá fará og Mósi ákallaði drottin út á froskunum sem hann hafði koma látið yfir fará og drottin gjörði sem Mósi betist og dóu fróskarnir í húsunum, í görðunum og á aukrunum. Rúuðu menn þeim saman í marga hauga og varð af íllur daum í landinu. En er fara og sá að aflétti, herti hann hjarta sitt og hlíti þeim ekki, eins og drottin hafi sagt. Þriðja pláan, Mýbyt Því næst sagði drottin við Mósi, segvið Aron, rétt út staf og slá dufti jarðarinnar og skal það þá verðaði mýi um allt egyptaland. Þeir gjörðu svo. Rétti Aron út hönd sína og löst stafnum á dufti jarðarinnar og var það að mýi á mönnum og fjanaði. Allt dufti jarðarinnar varðaði mýi um allt egyptaland. Og spásagnamennirnir gjörðust líktið sama með fjölkingi sinni til þess að framleiða mý, en gátu ekki. En mýið lagðist bæði á menn og fjönað. Þá sögðu spásagnamennirnir við faraó. Þetta er guðs fingur. En hjarta faraós harnaði og hann hlýtti þeim ekki eins og drottin hafði sagt. Fjórða pláan Flugur Þá sagði drottin við Mósi Rís upp árla og morgun og far til fundar við fara og er hann gengur til vatns og seg við hann Svo segir drottin Gef fólki mínu fararleifi að þeir megi þjóna mér En leifir þú eigi fólki mín að fara Skal ég láta flugur koma yfir þig og þjóna þína, yfir fólk þitt og í hús þín og hús Egifta skulu fullverða af flugum og ég vil jörðin undir fótum þeirra. En á þeim degi vil ég undantaka gósenland þar sem mitt fólk hefst við svo að það skulu engar flugur vera til þess að þú vitið að ég er drottin á jörðunni. Og ég vil gjöra aðskilnað melli mínns fólks og þínns fólks. Á morgun skal þetta tákn verða. Og drottin gjörði svo. Kom þá fjöldi flugna í hús faraós og hús þjóna hans og yfir allt egyptaland svo að landið spiltist á flugunum. Þá lét faraó kalla þá Mósi og Aron og sagði. Farið og færið fórnir guði í þar hér innanlands. En Mósi svaraði. Ekki hæfir að við erum gjörum svo. Því að við færum drottni guði vorum, fær fórnir sem eru ekiptum andstigð. Ef við erum nú bærum fram þær fórnir sem eru ekiptum andstigð að þeim ásjáandi, mundu þeir þá ekki gríta ás. Við erum verðum að fara þrjár dagleðir út á eðumörkina til að færa fórnir drottni guði vorum eins og hann hefur bóðið þós. Þá mælti fara á. Ég vil leifa eður að fara burt svo að þér færið fórnir drottni guði í þar á eðumörkinni. Aðeins megið þér ekki fara oflangt í burt. Byðið fyrir mér. Móses svaraði. Sjá, þegar ég kem út frá þér vil ég byrja til drottins að flugurnar víki frá Faró og frá þjónum hans og frá fólki hans á morgun. En þá má Faró ekki oftar pretast um að leifa fólkinu að fara burt til að færa drottni fórnir. Þá gekk Mósi út frá Faró og bað til drottins. Og drottin gjörði sem Mósi bað og létt flugurnar víkja frá Faró og þjónum hans og fólki hans, svo að ekki einn varð eftir. En Faró herti þá enn hjarta sitt og ekki lefði hann fólkinu að fara. Nýundi kafli Fynda pláan, fjár sýki Því næst sagði drottinn við Mósi. Gakk fyrir Faró og seg við hann Svo segir drottinn, Guð Hebrea, gef fólki mínu fararleifi að þeir megi þjóna mér. En sinnir þú þeim fararleifis og haltir þú þeim enn lengur, sjá þá skal hönd drottins koma yfir kvikfjana þinn sem er í haganum, yfir hersta og astna og úlvalda, nautpenning og söðfje með harla þungum faraldrið. Og drottinn munn gjöra þann munn á kvikfjönaði Ísraelsmanna og kvikfjönaði Egipta að engin skeppna skal deyja af öllu því sem Ísraelsmenn eiga. Og drottinn tók til ákveðin tíma og sagði Á morgun munn drottinn láta þetta framfara í landinu. Og drottinn lét þetta framfara að næsta mordni. Dóð þá allur kvikfjönaður Egipta En enginn skepna dó að fjönaði Ísraelsmanna. Þá sendi fara og menn og sjá. Engin skepna hafði farist að fjönaði Ísraelsmanna. En hjarta faraós var ósveianlegt og hann gaf fólkinu eigi fararlefi. Sjötta pláan Kýli Þvínast sagði drottin við Mósi og Aron Takið handfylli ykkar af ösku úr opninum og skal móse dreifa henni í loft upp að þaró ásjáandi Skal hún þá verða að dufti um allt egyptaland en af því skal bæði koma bólga sem bríst út í kýli bæði á mönnum og fjenaði um allt egyptaland Þeir tóku þá ösku úr opninum og í gengum fyrir Faró. Dreifði þá Mósi öskunni í loft upp og kom þá á og fjönað bólga sem bröst út í kýli. En spásagnamennirnir gátu ekki komið á fund Mósi sökum bólgunar því að bólga kom á spásagnamennina eins og á alla egypta. En drottinn herti hjarta Faróus og hann hlíti þeim ekki eins og drottin hafði sagt móse. Sjönda pláan Hagl Þá mælti við móse. Rís upp árðla á morgun gakk fyrir faró og seg við hann. Svo segir drottin Guð Hebrea Gef fólki mínu fararleifi að þeir megi þjóna mér. Því að í þetta sinn ætla ég að senda allar pláur mínar yfir þig sjálfan yfir þjóna þína og yfir fólk þitt svo að þú vitir að enginn er minn líki á allri jörðinni því að ég hefði þegar getað rétt út hönd mína og slegi þig og fólk þitt með drepsótt svo að þú erir afmáður af jörðinni en þess vegna hef ég þig standalátið Til þess að ég síndi þér mátt minn og til þess að nafn mitt yrði kunngjört um alla veröld. Þú stendur enn í móti fólki mínu með því að vil ekki gefa þeim fararleifi. Sjá, á morgun í þetta mund vil ég láta dynja yfir svo stórfellt hagl að aldrei hefur slíkt komið á Egyptalandi síðan landið var til og allt til þessa dags. Fyrir því send nú og tak sem skjótast inn fjenað þinn og allt það er þú átt úti. Allir menn og skepnur sem útivarða stattar og ekki eru í hús inn og fyrir haglinu verða munu deyja. Sérkver af þjónum farós sem óttaðist orð drottins Hýsti inni hjú sín og fjönað. En þeir sem ekki gáfu gaumað orðum drottins létu hjú sín og fjönað vera úti. Þá sagði drottin við Móse. Rétt hönd þína til himins og þá skal hagl drífa yfir allt Egiptaland, yfir menn og skepnur og yfir allan jarðar gróða í Egiptalandi. Þá lyfti Móses stafsýnum til himins og drottin lét þegar koma reiðar þrumur og hagl. Og eldingum löst á jörð niður og drottin lét hagl dinja yfri ekipta land. Og haglið dundi og eldingunum löst í sífellu niður innanum haglið. Er var svo geysi stórt? að slíkt hafði ekki komið á öllu Egiptalandi síðan það byggðist. Og haglið löst til bana allt það sem úti var í öllu Egiptalandi, bæði menn og skepnur. Og haglið landi allan jörðargróða og braut hvert tré merkurinnar. Aðeins í Gósenlandi, þar sem Ísraelsmenn byggu, kom ekki eftir hagl. Þá sendi faró og létt kalla þá Mósi og Aron og sagði við þá. Að þessu sinni hef ég syndgað. Drottin er réttlátur, en ég og mitt fólk höfum á raungu að standa. Byðið til drottins. Nó er komið af reyðar þrumum og hagli. Vil ég þá gefiður fararleifi og skulu þér ekki býða lengur. Mósi svaraði honum Jafnskjótt sem ég hef komin út úr borginni skal ég fórna höndum til drottins og mun þá reyðar þrumunum linna og hagl ekki framar koma svo að þú vitir að jörðin tilheyrir drottni. Og veit ég þó að þú og þjónar þínir óttast ekki enn drottin guð. Hör var niður slegið því að öx voru komin á byggið og knappar á hörinn en hveiti og spelti var ekki neyðuslegið því að þau koma sent upp því næst gekk Mósi burt frá faró og út úr borginni og fórnaði höndum til drottins linti þá reyðar þrumunum og haglinu og regn streymdi ekki lengur niður á jörðina en er faró sá að regninu, haglinu og reyðar þrumunum linti hjælt áfram að syndga og herti hjarta sitt hann og þjónar hans og hjarta farós hartnaði og hann gaf ísælsmönnum eigifararleifi eins og drottin hafði sagt fyrir munn Móse tíundi kafli áttunda pláan engisbrettur því næst sagði drottin við Móse gakk inn fyrir faró Því að ég hefði hert hjarta hans og hjörtu þjóna hans til þess að ég fremji þessi ták mín meðal þeirra og til þess að þú getir sagt börnum þínum og barnabörnum frá því hvernig ég hefði farið með Egypta og frá þeim táknum sem ég hefði á þeim gjört svo að þér vitið að ég er drottinn. Síðan gengur þeir Mósi og Aron inn fyrir Faró og við hann. Svo segir drottinn Guð Hebrea Hver lengi vilt þú færast undan að auðmikja þig fyrir mér? Geð fólki mínu þararleifi að þeir megi þjóna mér. Því að færist þú undan að leifa fólki mín að þara, þá skal ég á morgun láta engisbrettur færast inn yfir landamæri þín. Og þær skuli hilja yfirbor landsins svo að ekki skal sjást til jarðar. Skunu þær upp eta leifarnar sem bjargað var og þér egið eftir af haglinu og naga öll treiðar sem spretta á mörkinni. Það skulu fylla hús þín og hús allra þjóna þinna og hús allra ekipta og hafa horki feður þínir nér feður feðra þinna síðast líkt frá því þeir fættust í heiminn og allt til þessa dags. Síðan sneri hann sér við og gekk út frá Faró. Þá sögðu þjónar Faróðs við hann. Hversu lengi á þessi maður að verða ás að meini? Gefu mönnunum fararleifi að þeir megin þjóna drottni guði sínum. Veistu ekki enn að land er í eiðilagt? Þá voru þeir Mósi og Aron sóktir aftur til Faróðs Og sagði hann við þá. Farið og þjónið drottni Guði yðar. En hverjir eru það sem ætla að fara? Móses svaraði. Vír ætlum að fara með börn vor og gamalmenni. Með sonu vor og dætur. Sauðfél vort og nautgrípi ætlum við að fara. Því að vér eigum að halda drottni hátíð. En hann sagði við þá Svo framt sé drottin meður sem ég gef yður og börnum í þar fararleifi Samlega hafið þér illt í huga Egi skal svo vera Farið þér karlmennirnir og þjónið drottni Þegar um það hafið þér beðið Síðan voru þér reknir út frá fará Þá mælti við Mósi rétt út hönd þína yfir Egyftaland, svo að engi sprettur komi yfir landið og upp eð til allan jarðar gróða, allt það sem haglið eftir skildi. Þá rétti Mósi út staf sinn yfir Egyftaland og drottin lét austanvind blása inn yfir landið allan þann dag og allan óttina. En með morninum kom austanvindurinn með engisbretturnar. Engisbretturnar komu yfir allt egyptaland og mesti aragrúi af þeim kom niður í öllum hérðum landsins. Hafði aldrei áður verið slíkur urmull af engisbrettum og mun ekki hér eftir verða. Þær huldu allt landið svo að hvergi sá til jarðar og þær átu allt grás í og allan ávöxt trjána sem haglið hafði eftir skilið. Svo að í öllu egyptalandi varð ekkert grænt eftir. Hvorki á trjánum njá jurtum merkurinnar. Þá gjörði fara og í skyndi búað eftir Mósi og Aróni og sagði Ég hefði syndgað á móti drottni guði og móti yður en fyrir gefið mér sind mína aðins í þetta sinn og byrðið drottinn guðiðar að hann fyrir hvern mun létti þessari voða pláu af mér. Síðan gekk hann út frá faró og bað til drottins. Þá snýrið drottinn veðrinu í mjög hvassan vestanvind sem tók engisbretturnar og flegði þeim í rauðahafið svo að ekki var eftir ein engisbreytta nokkur staðar í landi. En drottinn herti hérta fara á ús, svo að hann lefði ekki ísræðsmönnum burta þara. Nýjunda pláan, Myrkur Þvínast sagði drottinn við Móse. Rétt höndína til himins og skal þá koma þreifandi myrkur yfir allt Egiptaland. Móse rétti þá höndsýna til himins og var þá neyða myrkur í öllu Egiptalandi í þrjá daga. Engin sá annan og engin hreyfði sig þaða sem hann var stattur í þrjá daga. En Bjart var hjá öllum Ísraelsmönnum í hýpilum þerra Þá lét faraó kalla Móse og sagði Farið og þjónið drottni. Látið án einn sæðfjana og nauðgripi eftir verða. Börniðar mega einnig fara með yiður. En Móses varði. Þú verður einnig að fá oss dýr til og að stýr til slátur og brenni fórnar. Að ví megum fórnir færa drottni guði vorum. Kvikfjá vort skal og fara með oss. Ekki skal ein klauf eftir verða, því að af því verðum við að taka til þess að þjóna drottni guði vorum. En eigi vitum við er, hverju við skulum fórtfæra drottni fyrir en við komum þangað. En drottinn herti hjarta fara á og hann vildi ekki gefa þeim fararleifi. Og fara á oss sagði við hann. Haf þig og burt frá mér? og varast að koma oftar fyrir mín augu því að á þeim degi sem þú kemur í augsinn mér skaltu degja. Móse svaraði Rétt segir þú Ég skal aldrei framar koma þér fyrir augu. Ellfti kafli Tíunda pláan bóðuð Þá saði drottin við Móse Ég vil enn láta eina pláu koma yfir Faró og land Eftir það mun hann leifa yður að fara hérðan. Þegar hann gefur yður fullt fararleifi, þá mun hann jafnvel reka yður burt hérðan. Segur nú í áhirt fólksins að hver maður skuli byðja granna sinn og hver kona grannkonu sína um silfurgripi og gullgripi. Drottinn létt fólkið öðlast hylli Egipta en það var Mósi mjög mikilsvirtur maður í Egipta bæði af þjónum faraós og líðinum. Þá sagði Mósi Svo segir drottinn Um miðnætti vil ég ganga mitt í gegnum Egipta og þá skulu allir frumburðir í Egipta landi degja frá frumgetnum sinni faraós sem situr í húsæti sínu til frumgetningis ambáttarinnar sem stendur við kvörnina og allir frumburðir fénaðarins þá skal verða svo mikið harmar kvein um allt egirta land að jafn mikið hefur ekki verið og mun aldrei verða en eigi skal svo mikið sem rakki geltði á nokkrum ísaelsmanna hvorki að mönnum né skepnum Svo að vitið að drottin gjurir greinarmun á Ísraelsmönnum og Egiptum. Þá skulu allir þessir þjónar þínir koma til mín, falla til jarðar fyrir mér og segja Far þú og burt og alltaf fólk sem þér fylgir og eftir það mun ég á burt fara. Síðan gekk hann út frá faraó og var hinn reyðasti. En drottinn sagði við Mósi. Fará men ekki látað orðum íðar, svo að stórmerki mín verði mörg í Egyptalandi. En þeir Mósi og Aron gjörðu öll þessi stórmerki fyrir Faró. En drottinn herti hjarta Farós og ekki lefði hann Ísraðismönnum að fara burt úr landi sínu. Tólti kafli Hátíðin. Þá mælti drottin við þá Mósi og Aron í Egyptalandi á þessa leið. Þessi mánuður skal vera upphafsmánuður hjá eður. Hann skal vera fyrsti mánuður ásins hjá eður. Talið til alls safnaðar Ísraelsmanna og segið. Á tíunda degi þessa mánuðar skal hver húsbóndi taka land fyrir fjölskyldu sína Eitt lamb fyrir hvert heimili. En síð eitt lamb of mikill fyrir heimilið, þá taki hann og granni hans, sá er næstur honum býr, lamb saman eftir tölu heimilismanna. Eftir því sem hver etur, skuli þér ætla á um lambið. Lambið skal vera gallalaust, hrút lamb og má vera fort sem vill ásauðarlamb eða hafurkið. Og þér skulið varðveita það til eins fjórtánda dags þessa mánadar. Þá skal öll samkoma Ísfæðilsafnaðar slátra þvíum um sólsetur. Þá skulið þeir taka nokkuð af blóðinu og ríða því á báða dyrastafi og dyratrjö húsa þeirra þar sem þeir eta lambið. Sömunóttina skulu þeir eta kjötið, stegt við eld. Með ósýrðu brauði og byskum júrtum skulu þeir eita það. Ekki skulu þeir heldur eita neita því rátt eða svoðið í vatni, heldur stegt við eld. Höfuðið með fótum og innýblum. Eingu að því skulu þeir leifa til morguns En hafi nokkur af því leift verið til morguns, þá skuluð þér brenna það í eldi. Og þannig skuluð þér neita þess. Þér skuluð vera girtur um lendariðar, hafa skó á fótum og stafi í höndum. Þér skuluð eita það í flýti. Það eru páskar drottins. Því að þessa sömu nótt, Vil ég fara um Egyftaland og deyða alla frumburði í Egyftalandi, bæði menn og fjennat. Og refsidóma vil ég láta framkoma á öllum goðum Egyftalands. Ég er drottin og blóðið skal vera yður tákn á þeim húsum þar sem þér eruð. Er ég sé blóðið, muni ég ganga fram hjá yður. Og enginn skæð pláa skal yfir yður koma þegar ég slæ egyptaland. Þessi dagur skal vera yður endurminningar dagur. Og þér skulið halda hann sem hátíð drottins. Kynslóð eftir kynslóð skulið þér hann hátíðlegan halda eftir ævarandi lögmáli. Hátíð hinna ósýrðu brauða. Í sjö daga skulu þér eta ósýrt brauð. Þegar á fyrsta degi skulu þér flytja súrdeig burt úr húsemiðar, því að hver sem etur sýrt brauð frá fyrsta degi til hin sjöunda hann skal uppráttur verða úr Ísrael. Á hinum fyrsta degi skulu þér halda helga samkomu. Og sömuleiðis á hinum sjöunda degi helga samkomu. Á þeim dögum skal ekkert verk vinna, nema það megi þér til reyða sem hver og ein þarf sér til matar. Þér skuluð halda heilaga hátíð hennar ósýrðu brauða því að einmitt á þessum degi leti ég hersveitir í út af Egiptalandi. Fyrir því skuluð þér halda heilagt þennan dag, kynslóð eftir kynslóð eftir ævarandi lögmáli. Í fyrsta mánuðinum skulu þér ósýrt bröð eita frá því um kveldið hinn 14. dag mánadarins og til þess um kveldið hinn 20. og fyrsta dag mánadarins. Í sjö daga skal súr ekki finnast í húsum eðar því að hver sem þá etur sýrt bröð Sá maður skal uppráttur verða úr söfnuði Ísraels hvort sem hann er útlendur eða innlendur þær skuluu ekkert sýrt brauð eta í öllum bústöðum iðar skuli þér eta ósýrt brauð þáskahátíðin undir búin þá stemdi móses saman öllum öldungum Ísraelsmanna og sagði við þá farið og takið yður sökindur handa heimilum eðar og sláttrið Páskalambinu takið í sopsvönd og drepið honum í blóðið sem er í tróinu og ríðið blóði úr tróinu á dyratræð og báða dyrastafina og engin eðar skal fara út fyrir dyr á húsi sínu fyrir hann á mórni því að drottin mun fara yfir landið til þess að ljósta eikipta Hann mun sjá blóðið á dyratrénu og báðum dyrastöfunum og mun þá drottin ganga fram hjá dyrunum og ekki láta eyðandan koma í húsiðar til að ljósta yður Gæti þessa sem ævinlegra skipunar fyrir þig og börn þín Og þegar þér komið í landið sem drottin mun gefa yður, eins og hann hefur heitið, þá skulið þér halda þennan síð. Og þegar börnniðar segja við yður hvaða síður er þetta sem þér haldið, þá skulið þér svara, þetta er Páskafórn drottins sem gekk fram hjá húsum Ísræðilsmanna í Egyptalandi, þá er hann löst Egypta en hlýfði vorum húsum. Þá fjöld líðurinn fram og tilbað. Og Ísraelsmenn fóru og gjörðu þetta. Þeir gjörðu eins og drottinn hafði bóðið þeim Mósi og Aróni. Tíunda pláan Dauði frumburðana Um miðnættur skeið Laust drottinn alla frumburðir í Egiptalandi, frá frumgetnum sinni faraós sem sat í hásæti sínu, allt til frumgetningspandingans sem í myrkva stofu sat og alla frumburði fjenaðarins. Þá reis faraó uppum nóttina, hann og allir þjónar hans og allir Egiptar. Gjörðist þá mikið harma kvein í Egyptalandi því að ekki var það hús að eigi væri lík inni. Lét hann kalla þá Mósi og Aron um nóttina og sagði Takkir yður upp og farið burt frá minni þjóð, bæði þið og Ísraelsmenn. Farið og þjónið drottni eins og þið hafið umtalað þakkið meðiður bæði söfjæðar og nautgripi eins og þið hafið umtalað farið þvínast af stað og byrðið einnig mér blessunar og egyptar ráku hart eftir fólkinu til þess að koma þeim sem fyrst burt úr landinu því að þeir sögðu mér munum allir deyja fólkið tók þá deyjið sem það hafði Áður en það sýrðist, batt degtrógin innan í klæði sín og bar þau á öxlum sér. En Ísraelsmenn höfðu gjörðt eftir fyrirmælu Móse og beðið Egyfta um gullgripi og sylfurgripi og klæði og hafði drottinn látið fólkið öðlast hilli Egyfta svo að þeir urðu við bæn þeirra og þannig rændu þeir Egyfta lagt af stað Tóku Ísveðismenn sig nú upp frá Ramses og fóru til Súkkót hér um bil 600.000 fótgangandi manna auk barna Þar að auki fór með þeim mikil fjöldi af allskona líð svo og stórar hérðir sauða og nauta og þeir bökuðu ósýrðar kökur af deginu sem þeir hafuðu með sér úr ekipta landi Því að degið hafði ekki sýrst, þar er þeir voru reknir burt úr Egiptalandi og máttu engar viðtafir hafa og hafðu því ekkert búið sér til veganestis. Ísraels menn höfðu þá búið í Egiptalandi 430 ár og að liðnum þeim 430 árum einmitt á þeim degi fóru allar hersveitur drottins út á vegi Þetta er vökunótt Drottins með því að hann leiddi þá út á vegi efta landi Þessa sömu nótt halda allir Ísraelsmen helga sem vökunótt Drottins frá kyni til kyns Lög um páskahald Drottinn sagði við þá Móse og Aron Þetta er að ákvæðunum páskalambs Engin útlendur maður má af því eita. Sérhver þræll sem er verði kiftur má eita af því er þú hefur umskorið hann. Engin útlendur búandi eða daglunamadur má eita af því. Menn skuli það í einu húsi. Ekkert af kjötinu máttu bera út úr húsinu. Ekkert bein í því megi þér brjóta. Allur söfnuður Ísraels skal svo gjöra. Ef nokkur útlendingur býr hjá þér og vill halda drottni páska, þá skal umskera allt karlkinn hjá honum og má hann þá koma og halda hátíðina og skal hann vera sem innborinn maður. En engin óumskorin skal þess neyta. Sömu skulu vera fyrir innborna menn sem fyrir þá útlendinga er meðalíðar búa. Allir Ísraelsmenn gjörðu svo. Þeir gjörðu svo sem drottin hafði bóðið þeim Mósi og Aroni. Einmitt á þessum degi leyti drottin Ísraelsmenn út af Egiptalandi eftir hersveitum þeirra. 13 kapli Bóð um frumburði og minningarháttíð Þá talaði drottinn við Mósi og sagði Þú skalt helga mér alla frumburði Hvað eina sem opnar móðurlíf meðal Ísraelsmanna, hvort heldur er menn eða fjennadur, það er mitt Mósi sagði við fólkið Veri minnugir þessa dags er þeir fóruð burt úr ekkiftalandi, út úr þræla húsinu. Því með voldur hendi leti drottin eður út þaðan. Síðuð brauð má eigi eita. Í dag farið þér af stað í abíp mánuði. Þegar drottin leiðir þiginn í land kananýta, hetýta, amorýta, hefýta, þóe bú síta sem hann sór feðrum sínum að gefa hér í það land sem flýtur í mjólk og honauangi þá skaltu halda þannan sið í þæssu sama mánuði 7 daga skaltu eta ósýrt brauð og á hinum 7. degi skal vera hátíð drottins ósýrt brauð skal etaði þá 7 daga ekkert sýrt brauð má sjást hjá þér og ekki má heldur súrdeig sjást nokkur staðar hjá þér innan þinna landamerkja Á þeim degi skaltu gjöra sinni þínum grein fyrir þessu og segja Það er sökum þess sem drottin gjörði fyrir mig þá er ég fór út af eikifta landi Og þetta skal vera þér til merkis á hendi þinni og til minningar á milli aukna þinna Svo að lögmál drottins séð þeir á vörum. Því með voldur hendi leti drottin því út af Egyftalandi. Þessa skipun skaltu því halda á ákveðunum tíma ár frá ári. Þegar drottin leiðir þiginn í land kananýta eins og hann sór þér og feðrum þínum og gefur þér það, Þá skaltu eigna drottni allt það sem opnar móðurlíf. Og allir frumburðir sem koma undan þeim fjenaði er þú átt, skuli heyra drottni til, síðu þeir karlkins. Alla frumburði undan östnum skaltu leysa með lambi. Leysir þú ekki, skaltu brjóta þá úr hálsliðum. En alla frumburði manna meðal barna þinna skaltu leysa. Og þegar sonur þinn spyr þig á síðan og segir Hvað á þetta þýða? Þá svara honum Með voldur í hendi leytti drottin oss út af Egiptalandi úr þræla húsinu Því þegar fara húsinjaði oss þverlega fararleifis þá deytti drottin alla frumburði í Egiptalandi bæði frumburði manna og frumburði fjenaðar Þess vegna fórnfæri ég drottni öllu sem opnar móðulíf, en alla frumburði barna minna leysi ég. Og það skal vera merki og hendi þér og minningarband á milli augna þinna um það að drottin leytti ós út af Egyftalandi með voldur í hendi. Guð leiðir fólkið úr Egyftalandi. Þegar faró hafði gefið fólkinu fararleifi, leti Guð þá ekki á leið til fylistalands, þótt sú leið væri skemst. Því að Guð sagði, vera má að fólkið yðrist þegar það sér að ófríðar er von og snúi svo aftur til ekkiftalands. Heldur létt Guð fólkið fara í bug eði merkurveginn til sefhafsins og og fóru Ísraelsmenn vígbúnir af Egyftalandi. Móse tók með sér bein Jósefs því að hann hafi tekið eyð af Ísraelsmönnum og sagt Sannlega mun Guð vitja yðar. Fliti þá bein mín hérðan burt með yður. Þeir tóku sig upp frá Súkkót og settu búðir sínar í Etam þar sem eyði mörkina þrýtur. Drottin gekk fyrir þeim á daginn í skýstólpa til að vísa þeim veð, en á nóttunni í eldstólpa til að lýsa þeim svo að þeir gætu ferðast nótt sem dag. Skýstólpin vék ekki frá fólkinu á daginn, néheldur eldstólpin á nóttunni. 14. kafli Faró veitir eftirförr. Drottinn talaði við Móse og sagði. Segðu Ísraelsmönnum að þeir snúi aftur og setji búði sínar fyrir framan P. Hakirot, milli Mikdóls og Hafsins, gengt Bal Sefón. Þar andspænis skulu þér setja búðir í við hafið. Og fará mun segja um Ísraelsmenn. Þeir fara villir vega í landinu. Eyði mörkin hefur inni byrkt þá. Og ég vil herða hjarta faraós og hann skal veita þeim eftirför. Ég vil sína dýrð mína á faraó og öllum liðsabla hans svo að egyptar skulu vita að ég er drottin. Og þeir gjörðu svo. Þegar egyptalands konungi var sagt að fólkið væri flúið varð hugur faraós og þjóna hans mótsnúin fólkinu og þeir sögðu Hví höfum við erum þetta að sleppa Ísrael úr þjónustu vorði? Lét hann þá beita fyrir vakna sína og tók menn sína með sér. Og hann tók 600 valda vakna og alla vakna Egipta lands og setti kappa á hvern þeirra. En drottinn herti hérta Farós, Egyptalandskonungs, svo að hann veitti Ísraelsmönnum eftirför, því að Ísraelsmenn höfðu farið burt með uppliftri hendi. Egypta sóttu nú eftir þeim allir hestar og vagnar Farós, rittarar hans og herhans, og náðu þeim þar sem þeir höfðu sett sinnar við hafið hjá P. Hakirót, Gent Bal Sefón. Þegar fara og nálgaðist, hófu Ísraelsmenn upp augu sín og sjá egiftar sóttu eftir þeim. Urðu Ísraelsmenn þá mjög óttasleiknir og rópuðu til drottins. Og þeir sögðu við Mósi. Tókst þú á spurt til þessa að deyja hér á Eidimörg af því að engar væru grafir til í Egyftalandi? Hví hefur þú gjörðt ás að fara með oss spurt af Egiptalandi? Kemur nú ekki fram það sem við sögðum við þig á Egiptalandi? Látt ás vera kyrra og viljum við þjóna Egiptum því að betra er fyrir ás að þjóna Egiptum en að deyja í eðumörkinni. Þá sagði Móse við líðin. Óttist ekki. Standið stöðugir Og munið þér sjá hjálpræði drottins er hann í dag mun láta framvið yður koma því að eins og þér sjáðið egyptana í dag munið þér aldrei nokku tíma framar sjá þá. Drottin mun berjast fyrir yður en þér skuluð vera kyrrir. Guð opnar leiðum um hafið. Þá sagði drottin við Mósi. Hví hrópar þú til mín? Segju Ísraels mönnum að þeir haldi áfram, en liftu upp staf þínum og réttu tönd þína yfir hafið og kljúf það, og Ísraels menn skulu ganga á þurru mitt í gegnum hafið. Sjá, ég mun herða hjörtu eggifta, svo að þeir skulu sækja á eftir þeim, og ég vil sína dýrð mína og á faró og öllum liðsabla hans, á vögnum hans og ritturum. Og egyptar skulu vita að ég er drottin, þá er ég síni dyrð mína fara á fara á vögnum hans og ritturum. Engil guðs sem gekk á undan liði Ísraels, færði sig og gekk aftur fyrir þá, og skístólpin sem var fyrir framan þá færðist og stóða baki þeim. Og hann bar á milli herrbúða gifta og herrbúða Ísraels og var skýið myrt vegar en annarsvegar lísti það upp nóttina og færðust hvorugir nær öðrum alla þá nótt. En Móse rétt út hönd sína yfir hafið og drottin létt hvassan austanvind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þrullendi og vötnin klopnuðu og Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóðu eins og vekkur til hægri og vinstri handar þeim. Og egyptar veittu þeim eftirför og sóttu eftir þeim mitt út í hafið allir hestar farós, vagnar hans og rittarar. En á morgun vökunni Leit drottin yfir lið Egypta í eld og skýstólpanum og sló felti í lið Egypta. Og hann let vagna þeirra ganga af hjólunum svo að þeim sóttist leiðin erfiðlega. Þá sögðu Egyptar. Flýjum fyrir Ísrael því að drottin best með þeim móti Egyptum. Þá sagði drottin við Móse. Rétt út hönd þína yfir hafið og skulu þá vötnin aftur falla yfir Egipta, yfir vakna þeirra og rítara. Mósef rétti hönd sína út yfir hafið og sjórin fjall aftur undir morgunin í farvegsin, en Egiptar flýðu beint í móti aðfallinu og kerði drottin þá mitt í hafið og vötnin fjallu að og huldu vagnana og rittarana allan liðs abla ás sem eftir þeim hafði farið út í hafið. Ekki nokkur einn þeirra komst lífs af. En Ísraels menn gengu á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóðu eins og veggur til hagri og vinstri handar þeim. Þannig frelsaði drottin Ísraels á þeim degi undan valdi Egipta og Ísrael sá Egipta liggja dauða á sjávarströndinni og er Ísrael sá hið mikla undur sem drottin hafði gjörðt á Egiptum þá ótaðist fólki drottin og þeir trúðu á drottin og þjón hans Móse 15. kafli Lofsöngur Móse og Ísraelsmanna Þá söng Móse og Ísræðismenn drottni þennan lofsöng. Ég vil lofsingja drottni því að hann hefur sig dýrlegan gjörd. Hestum og ritturum stefti hann yður í hafið. Drottin er styrkur minn og lofsöngur og hann varð mitt hjálpræði. Hann er minn guð og ég vil vegsama hann. Guð föður míns og ég vil tygna hann. Drottin er stríðshetja, drottin er hans nafn. Vögnum faraós og herliði hans varpaði hann í hafið og hinir völdustu kappa hans druknuði í hafinu rauða. Undirdjúpinn huldu þá, þeir sökkun yfir í sjávardjúpith eins og stein. Þín hægri hönd drottin hefur sýnt sig dýrlega í krafti. Þín hægri hönd drottin sundur kremur fjandmennina. Og með mikileik þinnar hátignar leggur þú mótstöðum enn þín að vegli. Þú útsendir þínar eði og hún eðir þeim eins og hálmleggjum. Og fyrir blæstri nasa þinna flóðust vötnin upp rastyrnar stóðu eins og veggur öldurnar styrnuðu mitt í hafinu óvinnurin sagði ég skal elta þá ég skal ná þeim ég skal skipta her fangi ég skal skeita skapi mínu á þeim ég skal bregða sverði mínu hönd mín skal eiða þeim Þú blæst með þínu anda hafið huldi þá þeir sukku sem blí Nýður í hinn miklu vötn. Hver er sem þú, drottinn, meðal guðana? Hver er sem þú, dýrlegur að heilagleik? Dásamlegur til lof söngva? Þú sem stórmerkin gjurir? Þú útréttir þína hægri hönd, jörðin svalk þá. Þú hefur leitt fólkið sem þú frelsaðir með miskun þinni, þú fylgdur því með krafti þínum til þínseilaga bústaðar. Þjóðifnar heyrðu það og urðu feltsfullar. Ótti, í íbúa fílistiðu. Þá skeldust ættarhöðingjarnir í Eddóm. Ræðsla greip fóristumennina í Móab. Allir íbúar kananslands létu hugfallast. Skelvingu og ótta slói yfir þá. Fyrir mikileik þíns armlegs urðu þeir hljóðir sem stefnin. Meðan fólk þitt drottin fór leiðarsinnar. Meðan fólkið sem þú hefur ablað þér fór leiðarsinnar. Þú litir þá inn og gróður settir þá á fjalli arflegðar þinnar. Þeim stað sem þú, drottinn, hefur gjörðt að þínum bústað. Þeim helgidóm sem þínar hendur drottinn hafa reyst. Drottinn skal ríkja um aldur og að eilífu. Þegar Hestar fara ós á vögnum hans og ritturum fór út í hafið, Lét drottinn vötn sjávarins flæða yfir þá, en Ísraelsmenn geng á þurru mitt í gegnum hafið. Söngur Mirjamar Þá tók Mirjam spákona, systir Arons, bumbu í hönd sér og allar konurnar geng á eftir henni með bumbum og dansi. Og Mirjam söng fyrir þeim. Lofsingið drottni því að hann hefur sér dyrlegan gjörðt. Hestum og rytturum stefti hann í hafið. Eyðimerkur ganga Ísraelsmanna Komið til Mara og Elím. Móseljætt Ísrael hefi að ferð sína frá sefhafinu og hjældu þeir til súr eyðimerkur. Gengu þeir þrjá daga um eðimörkina og fundu ekkert vatn. Þá komið þeir til Mara en þeir gátu ekki drukkið vatnið fyrir besku því að það var best. Fyrir því var sástaður kallagur Mara. Þá möglaði fólkið móti Móse og sagði Hvað eigum við að drekka? En hann hrópaði til drottins og vísaði trottin honum þá á nokkurt Kastaði hann því í vatnið og varð vatnið þá sætt. Þar setti hann þeim lög og rétt og þar reyndi hann þá. Og hann sagði Ef þú hlýðir gömgæfilega, röstu trottins guðstíns og görir það sem rétt er fyrir honum gefur gaun bóðorðum hans og heldur allar skipanir hans. Þá vil ég engan þann sjúkdóm á þig leggja sem ég lagði á Egypta, því ég er drottinn græðari þinn. Síðan komið þeir til Elín. Þar voru tólf vasslindir og sjötjö pálmar og settu þeir búði sínar þar við vatnið. Sextandi kafli Manna Língkæns Þvínast hældu þeir af stað frá Elím og allur söpnuður Ísraelsmanna kom til sín eðimerkur sem liggur milli Elím og Sinaí á 15. degi hins annars mánaðar eftir burtferð þeirra úr Egyftalandi Þá möglaði allur söpnuður Ísraelsmanna gegn Mósi og Aroni í eðumörginni. Og Ísraelsmenn sögðu við þá. Betur að við erum dáið fyrir hendi drottins í Egiptalandi er við sátum við kjötkattlana og átum og satta af brauði því að þið hafið farið með ós út af þessa eðumörk til þess að lata allan þennan mannfjölda deyja af hungri. Þá sagði drottin við Mósi. Sjá, ég vil átt að rigna brauði af himnum handagiður og skal fólkið þara út og sapna hvern dag svo miklu sem þarf þann daginn svo að ég reyni það hvort það vill breyta eftir mínu lagmáli eða ekki. Og er þeir þá á hinnum sjötta degi tilreiða það sem þeir koma heim með Skal það vera tvöfalt við það sem þeir annars sapna daglega? Þá sögðu Mósi og Aron við alla Ísraelsmenn. Í kveld skulu þér viðurkenna að drottinn hefur leytið út af ekkiptalandi. Og á morgun skulu þér sjá dýrð drottins með því að hann hefur heyrt möglanir íðar gegn drottni. Því að hvað erum við að þér mögliði gegn okkur? Og Móse sagði. Þetta verður þegar drottinn gefur yfir að kveldi kjöta þetta og brauð til sanings á mórni. Því að drottinn hefur heyrt möglanir í þar sem þér beiniði gegn honum. Því að hvað erum við? Þér mögliði ekki gegn okkur heldur gegn drottni. Og Mósi sagði við Aron Seg við allan söpnuð í sveilsmanna Gangi nær í augsýn drottins Þegar hann hefur heyrt möglanir í þar. Og er Aron talaði þetta til alls sapnaðar í sveilsmanna Snýru þeir sér í móti eðumörkinni Og sjá, dýrð drottins byrtist í skíinu Drottin talaði við móse og sagði Ég hef hefði hýrt möglanir Ísraelsmanna, tala til þeirra og segið. Um sólsetur skuluð þér kjöt eta og að morfni skuluð þér fá sæningið á bröði. Og þér skuluð viðurkenna að ég er drottinn guðiðar. Um kveldið bar svo við að línghæns komu og huldu búðirnar, Ennum morgunin var dögmóða móða um hverfis búðirnar. Enn er upplétti dögmóðunni, lá eitthvað þund smákornót yfir eðumörkinni, þund eins og hela og jörðu. Þegar Ísraelsmenn sáu þetta, sögðu þeir hverfið annan. Hvað er þetta? Því að þeir vissi ekki hvað það var. Þá sagði Mósefi þá. Þetta er brauðið sem drottinn gefur yður til fæðu. En þessi er skipun drottins. Sapni því eftir því sem hver þarfaði eita. Þér skulu taka einn gómer á mann eftir fólksfjölda íðar, hver handa þeim sem hann hefur í tjaldi sínu. Og Ísraelsmenn gjörðu svo og sapnuðu sumir meira sumir minna. En er þeir mældu það í máli, hafði sá ekkert afgangs sem miklu hafði sapnað og þann skorti ekki sem litlu hafði sapnað. Heldur hafði hver sapnað eftir því sem að þurfti sér til fæðu. Ýmsar reglur um manna Móses sagði við þá engin má leifa neina því til morguns en þeir hlýtdu ekki móse heldur leyfðu sumir nokkru að því til morguns en þá kvikknuðu maðkar í sví svo að fúlmaði og varð móse þá reyður þeim þeir söfnuðu því þá hverr morgun hver eftir sví sem man þurfti sér til fæðu en þegar sólin skein heitt bráðnaði það En á sjötta deginum söpnuðu þeir tvöfalt meira á bröði, tvo gómera á mann. Komuð á allir fóringar líðsins og sögðu Mósi frá. En hann sagði við þá, þetta er það sem drottin sagði. Á morgun er kvíldardagur, heilagur kvíldardagur drottins. Bakið það sem þeir viljið baka og sjóðið það sem þeir viljið sjóða. En allt það sem afgengur skulu þér leggja fyrir og geyma til morguns. Þeir lögðu það þá fyrir til næsta morguns eins og Móse bauð og fúlnaði það ekki nýja maðkaði. Þá sagði Móse, í dag skuluð þér eta það því að í dag er kvíldardagur drottins. Í dag finnið þér það ekki á mörkinni. Sex daga skuluð þér safna því, en sjöndi dagurinn er hvildardagur. Þá mun ekkert finnast. Og sjönda daginn gengu nokkrir af fólkinu út til að safna, en fundu ekkert. Drottinn sagði við Móseinn. Hversu lengi tregðist þér við að varðveita bóðorð mín og lög? Lítið á. Vegna þess að drottin hefi gefið yður kvíldardaginn, þess vegna gefur hann yður sjötta daginn, bröð til tvekja daga. Haldi hver maður kyrru fyrir á sínum stað, engin fara að heiman á sjöönda deginum. Og fólkið kvíldist á hinnum sjöönda degi. Ísraelsmenn kvalluðu þetta brauð manna. Það líktist kóriandir frægi, var hvít og á bragðið sem hönangskaka. Móses sagði Þetta er það sem drottin hefur bóðið, fyllir einn gómer af því til þess að geyma það handa eftirkomendum í þar, Svo að þér sjái það brauð sem ég gaviður að eta í eyðumærkinni er ég leiddi þig rúta vegiftalandi. Þá sagði Móse við Aron: Taka eitt kær og láti það fullan góma mér af manna og legg það til geymslu frammi fyrir drottni svo að það varð veitist handa eftir komendum miðar. Aron lagði það fyrir framan sáttmálið Til þess að það væri þar geynt eins og drottin hafði bóðið Mósi. Ísraðils menn manna í fjörutíu ár, unns þeir komu í byggt land. Þeir átu manna, unns þeir komuð að landa mærum Kananlands. En Gómer er tíundi partur af efu. Sautjóndi kabli Þráttan í Massa og Meríba Allur söpnuður Ísæðismanna tók sig nú upp frá sín eði mörk og fóru þeir í áföngum að bóði drottins og settu herrbúði sínar í refítín. En þar var ekkert vatnanda fólkinu að drekka. Þá þráttaði að þið fólkið við Mósi og sagði gef oss vatn að drekka. En Mósi sagði við þá, hví þrátti þér við mig? Kví freysti þér drottins? Og fólkið þyrsti þar eftir vatni og fólkið möglaði gegn móse og sagði, hví fórstu með ós frá Egyptalandi til þess að láta oss og börnvor og fjönað deyja af þorsta? Þá hrópaði Mósi til drottins og sagði Hvað skal ég gjöra við þetta fólk? Það vant að lítið á að þeir gríti mig. En drottin sagði við Mósi Gakk þú fram fyrir fólkið og takk með þér nokkra af ölltungum Ísraels og takk í hönd til staf þinn er þú löst með ána og gakk svo stað. Sjá, ég mun standa frammi fyrir þér þar á klettinum á Horeb, en þú skalt ljósta á klettin og mun þá vatn spretta af honum svo að fólkið megi drekka. Og Móse gjörði svo í aug sín öldunga Ísraels og hann kallaði þennan stað Massa og Meríba, sökum þráttana Ísraelsmanna og fyrir því, Að þeir höfðu freystað drottinn svo sagt, hvort munn drottinn vera meðalvor eður ekki? Amalekitar ráðast á Ísraelsmenn Þá komu Amalekitar og áttu orustu við Ísraelsmenn í refítím. Þá sagði Mósefi Jósúa, vel ásmenn og far út og berst við Amalekita. Á morgun mun ég standa efst upp á hæðinni og hafa staf Guðs í hendi mér. Jósúa gjörði sem Mósi hafði sagt honum og lagði til orustu við Amalekita. En þeir Mósi, Aron og Húr gengu efst upp á hæðina. Þá gjörðist það Að alla þá stund er Móse kjælt upp í hendi sinni, veitti Ísræðismönnum betur. En þegar er hann létt síga höndina, veitti Amalikítum betur. En með því að Móse urðu þu þungar hendurnar, tókuð þeir stein og létu undir hann og settist hann á steinin, en þeir Aron og Húr stuttu hendur hans, sinn á hóra hlið og heldust þannig hendur hans stöðugar allt til sólarlags. En Jósúa lagði Amalekita og lið að velli með sverseggjum. Þá sagði drottin við Mósi. Ritað þú þetta í bók til minningar og gjör Jósúa það hugfast því að ég vil vissulega afmánafn Amalekita af jörðinni. Og Móse resti þar alltari og nefndi það Jave Nísí. Og hann sagði Með uppliftri hendi að hásæti drottins sveri ég. Ófrið mun drottin heiga við Amalekita frá kyni til kyns. Áttjóndi kafli Ég tró kemur til Móse. Er ég tró prestur í mítíanslandi tengdafagði Móse? Heyrðu allt það sem Guð hafði gert Mósi og líð sínum Israél að Drottinn hafði leitt Israél út af Egyptalandi. Þá tók Jethró, tengdafaður Mósi, Zippóru konu Móse en hann hafði sent hana aftur og tvo sonu hennar. Heta Annar Gersóm því að hann hafi sagt: Gestur er ég í ókunnu landi. Hinn hétt Elíesser því að hann hafði sagt Guð fröður míns var mín hjálp og hann frelsaði mig frá sverði faraús. En er ég tró faðir Mósi kom með sonu hans og konu til hans í eyðimerkina þar sem hann hafði sett búðir sínar hjá Guðs fjalli. Þá let hann segja Mósi Ég, ég tró, tengdafæðir þinn er komin til þín og kona þín og báðir sínir hennar með henni. Gekk þá Mósi út á móti tengdaföður sínum, laut honum og kisti hann. Og þegar þeir höfðu heilsast, gengu þeir inn í tjaldið. Og Mósis hafði tengdaföður sínum frá öllu því sem drottin hafði gjört faró og Egiptum fyrir sakir Ísraels. Frá öllum þeim þrautum sem þeir höfðu mætt á leiðinni og hversu drottin hafði frelsað þá. Og ég tró gladdist af öllum þeim velgjörðum sem drottin hafði auðsýnt Ísraels þar sem hann hafði frelsað hann undan valdi Egipta. Og ég tró sagði Lofaður sé drottin fyrir það að hann frelsaði yður undan valdi Egipta og undan valdi Faráús Fyrir það að hann frelsaði fólkið undan valdi Egipta Nú veit ég að drottin er öllum guðum eiri Því að hann létt Egiptum hefnast fyrir ofdramp þeirra gegn Ísraelsmönnum Þá tók Jétró tengdafaðir Móse, brennifórn og sláturfórnir Guði til handa. Kom þá Aron og allir öldungar Ísraels til þess að matast með tengdaföðu Móse frammi fyrir Guði. Jétró kennir nýja skipan réttarfars. Dagin eftir settist Mósi til að mæla líðnum lögskil og stóð fólkið frammi fyrir Mósi frá morgni til kvelds. En er tengdafæður Mósi sá allt það sem hann gjörði við fólkið, þá sagði hann Hvað er þetta sem þú gjörir við fólkið? Hvers vegna setur þú einn saman en allt fólkið stendur frammi fyrir þér frá morgni til kvelds? Móses var að þið tengdaföður sínum, fólki kemur til mín til þess að leita Guðs atkvæða. Þegar mál gjörist þeirra á milli, koma þeirra á fundminn og ég dæmi milli manna og kunngjeri lög Guðs og bóðorð hans. Þá sagði tengdafæði Móse við hann. Egi er það gott sem þú gjörir? Bæði þreytist þú og eins fólkið sem hjá þér er. Því að þetta starf er þér um megn. Þú færð því ekki afkastað einn saman. Hlýðu nú orðu mínum. Ég vil leggja þér ráð og mun Guð vera með þér. Þú skalt ganga fram fyrir Guð í nafni fólksins og frambera málin fyrir Guð. Og þú skalt kenna þeim lögin og boðorðin og sína þeim þann veg sem þeir skulu ganga og þau verk sem þeir skulu gjöra. Og þú skalt velja meðal alls fólksins dugandi menn og guðræta, áreiðanlega menn og ósérplækna og skipa þá fóringja yfir líðin. Suma yfir þúsund, suma yfir hundrað, suma yfir fimmtíu og suma yfir tíu. Og þeir skulu mæla líðnum lögskilt á öllum tímum öll hinn stærri mál skuli þeir láta koma fyrir þig en sjálfir skuli þeir dæma í öllum smæri málum skaltu þannig gera þér hægra fyrir og þeir skuli létta undir með þér ef þú gjörir þetta og Guð býður þér það þá myndu fá risið undir því og þá mun og allt þetta fólk Fara að ánægt til heimila sinna Móse hlýtti orðum tengdaföðu síns og gjörði allt sem hann hafi sagt og Móse valdi dugandi menn af öllum Ísraels líð og skipaði þá foringa yfir líðin suma yfir þúsund suma yfir hundrað suma yfir fimmtíu suma yfir tíu og mæltu þeir líðunum lögskýl á öllum tímum. Vandamálunum skutu þeir til Móse, en sjálfir dæmdu þeir í hennum smarri málum. Lét Móse síðan tengdaföður sinn frá sér fara og hjælt hann aftur heim í sitt land. Sátt málin á sína í fjalli Nítjándi kabli Sáttmálin undirbúin Á þriðja mánuði eftir brott för Ísraelsmanna frá Egiptalandi á þeim degi komu þeir í sína í eiðumörk. Þeir tóku sig upp frá refítín og komu í sína í eiðumörk og settu búðir sínar í eiðumörkinni og Ísrael setti búði sínar þar gennt fjallinu. Gekk Mósi þá upp til Guðs og kallaði drottin til hans af fjallinu og sagði Svo skal segja Jakobs nýðjum og kunngera Ísraelsmönnum. Þér hafið sjálfið séð hvað ég hefi gjort Egyptum og hversu ég hefði borið yður á Arnarvangjum og flutt yður til mín. Nú er þér hlýði minni röddu grandgjáfilega og haldið minn sáttmála þá skulu þér vera mín eiginleg eign um fram allar þjóðir því að öll jörðin er mín og þér skuluð vera mér prestarríki og heilagar líður þetta eru þau orð sem þú skalt flytja ísraelsmönnum og mósé fór Og stemdi saman ölltungum líðsins og flutti þeim öll þau orð er drottin hafði bóðið honum. Þá svaraði allur líðurinn einu munni og sagði Vér viljum gjöra allt það sem drottin bíður Og Móse flutti drottni aftur orð fólksins. Þá sagði drottin við Móse Sjá, ég vil koma til þín í dimmu skýi, svo að fólkið heyri, er ég að tala við þýr og trúið þér æfinlega. Og Móse flutti drottni orði líðsins. Þá mælti drottin við Móse. Far til fólksins og helga þá í dag og á morgun og láta þá þvo klæði sín. Og skulu þeir vera búnir á þriðja degi, því að á þriðja degi mynd drottin ofan stíga á sína í fjall í aug sín alls líðsins. En þú marka fólkinu svið um hverfi svo segja. Varist að ganga upp á fjallið eða snerta fjallsrætturnar? Hver sem snertir fjallið skal vissulega láta líf sitt. Engin mannsönd skal snerta hann, heldur skal hann grítur eða skotin til bana. Hvort það er heldur skepna eða maður, þá skal það ekki lífi halda. Þegar lúðurinn kveður við, skulu þeir stíga upp á fjallið. Þá gekk Mósi ofan af fjallinu til fólksins og helgaði fólkið og þeir þóðu klæði sín og hann sagði við fólkið verið búnir á þriðja degi komið ekki nærri nokkur í konu Á þriðja degi þegar ljóst var orðið gengur reyðar þrumur og eldingar og þykkt ský lá á fjallinu og heyrðist mjög sterkur lúður þittur Skeldist þá allt fólkið sem var í búðunum. Þá leiddi Móse fólkið út úr búðunum til móts við Guð og tóku um menn sér stöðu undir fjallinu. Drottin byrtist. Sína í fjall var allt í enum reyk fyrir því að drottin stiða niður á það í eldinum. Mökkurin stóð upp af því eins og reykur úr opni og allt fjallið ég á reyði skjálfi og lúður þýturinn varð æsterkari og sterkari. Móse talaði og Guð svaradi honum hári röttu og drottinn stið niður á sína í fjall á fjallstendin og drottinn kallaði Móse upp á fjallstendin og gekk Móse þá upp. Þá sagði drottin við móse. Stíg ofan og legg ríkt á það við fólkið að það brjótist ekki upp hingað til drottins fyrir forvitnissakir og fjöldi af þeim farist. Einnig prestarnir sem annars nálgast drottin skulu helga sig svo að drottin gjöri eigi skarð í hóp þeirra. En móse sagði við drottin. Fólkið getur ekki stíið upp á sína í fjall því að þú hefur lagt ríkt á við og sagt Set vépönd um hverfis fjallið og helga það Og drottin sagði við hann Far nú og stig ofan og kom því næst upp aftur og aðrón með þér En prestarnir og fólkið má ekki brjótast upp hingað til drottins að hann gjöri ekki skarð í hóp þeirra Móse gekk þá ofan til fólksins og sagði þeim þetta. Tuttugasti kabli Stjórnars grá sáttmálans Bóðorðin tíu Guð talaði öll þessi orð og sagði Ég er drottinn Guð þín, sem leytti því út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér nýja nokkrar myndir eftir því sem er á himnum uppi eður því sem er á jörðu niðri eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dyrka þær því að ég, drottin guð þinn, er vandlátur guð sem vitja miskjörða feðrana á börnunum já í þriðja og fjórða lið þeirra sem mig hata en auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varðveita bóðorð mín þú skalt ekki leggja nafn drottins guðstíns við hér koma því að drottin Mun ekki láta þeim óhent sem leggur náfn hans við hjekoma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skal þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Þá skal ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll eða ambátt þín, eða skeppnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottin heimin og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist sjönda daginn. Fyrir því blessaði drottin hvíldardaginn og helgaði hann Heiðra föður þinn og móður þína svo að þú verði langlífur í því landi sem drottinn Guð gefur þér Þú skalt ekki morð fremja Þú skalt ekki dríja hór Þú skalt ekki stela Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn ánga þínum Þú skalt ekki gyrðnast hús náunga þins, þú skalt ekki gyrðnast konu náunga þins, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða astna, né nokkuð það sem náungi þinn á. Fólkið byður Mósi að vera meðalgangara. Allt fólkið heyrði og sá reyðarfrumurnar og eldingarnar og lúður þittinn og fjallið rjúkandi. Og er fólkið sá þetta, skeldust þeir og stóðu langt í burtu. Þeir sögðu þá við Móse. Tala þú við ós og ég skulum hlýða, en lát ekki Guð tala við ós að við deyjum ekki. Og Móse sagði við fólkið. Óttist ekki því að Guð er komin til þess að reyna yður. Og til þess að hans ótti sé fyrir augum svo að þess sindkið ekki. Stóð fólkið þá kirt langt í burtu en Móse gekk að dimma skíinu sem Guð var í. Lög um aldarið Drottinn mælti við Móse Svo skalt þú segja ísveðsmönnum Þér hafði sjálfir séð að ég hefði talað til í þar af himnum Þér skuluð eigi til búa aðra guði jafnliða mér Guði af silfri eða guði af guðli skulu þér ekki búa yðu til Þú skalt gjöra mér altari af torfi og á því skalt þú fórna brennifórnum þínum og þakkar fórnum sauðum þínum og nauitum allstaðar þar sem ég læt minnast nafns mun ég koma til þín og blessa þig en gjörir þú mér altari af steinum þá máttu ekki hlaða það af högnu grjóti því að berir þú meit til á það þá vanhelgar þú það og eigimátt þú þrep uppganga að altari mínu svo að blygðun þín opinberist þar ekki. Tuttugasti og fyrsti kafli Lög um hebreska þræla Þetta eru þau lög sem þú skalt leggja fyrir þá. Þegar þú kaupir hebreskan þræl skal hann þjóna þér 6 ár en á sjönda ári Skal hann frjáls spurt fara án endurgjalds. Hafi hann komið einhleipur, skal hann og einhleipur burt fara. En hafi hann kvongaður verið, skal kona hans fara burt með honum. Hafi húsbóndi hans fengið honum konu og hafi hún fætt honum sonu eða dætur, þá skal konan og börn hennar heyra húsbónda sínum til en hans skal fara burt einhleipur. En ef þrællin segi skýlust ég elska húsbónda minn, konu mína og börn mín ég vil ekki frjáls í burtu fara. Þá skal húsbóndi hans færa hann til guðs og leiða hann að dyrunum eða að dyrastafnum og skal húsbóndi hans stinga all í gegnum eira honum og skal hann síðan vera þræll hans ævinlega. Þegar maður selur dóttur sína að ambátt, skal hún ekki burt fara á sama hátt sem þrælar. Geðjist hún eigi húspónda sínum sem ætlað hefur hana sjálf um sér, þá skal hann leifa að hún sé list. Ekki skal hann hafa vald til að selja hana útlendum líð með því að hann hefur brugðið heiti við hana. En ef hann ætlar hana sinni sínum, þá skal hann gjöra við hana sem dóttur sína. Takki hann sér aðra konu, skal hann ekki minka að við hana í kosti eða klæðinaði eða sambúð. Veiti hann henni ekki þetta þrennt, þá færi hún burt ókepis án endurgjalds. læpir sem varða döðarefsingu Hver sem lístur mann svo að hann fær bana af skal lífláttin verða En hafi hann ekki setið um líf hans en guðláttið hann verða fyrir honum þá skal ég setja þér gríðastað sem hann megi í flýja En fremji nokkur þá óhæðu Að drep hann á sinn með svikum Þá skal þú taka hann Jafnvel frá altari mínu Að hann verði lífláttinn Hver sem lístur föður sinn Eða móður sína Skal lífláttinn verða Hver sem stelur manni og selur hann Eða hann finnst í hans vörstlu Hann skal lífláttinn verða Hver sem barn var faður sínum eða móður sinni skal líflátin verða. Lög um líkamsáverka og bú 14. Þegar menn deila og annar lýstur hin steini eða hnefa og fær hann ekki bana af heldur legst í rekkju. Ef hann þá kemst á fætur og gengur úti við staf sinn, þá sé sá síknsaka er löst. En bæta skal hann honum verkfallið og láta græða hann til fulls. Ef maður lístur þrælsinn eða ambátt með staf, svo að hann deyr undir hendi hans, þá skal hann refsingu sæta. En sé hann með lífi einn dag eða tvo, þá skal hann þó eigi refsingu sæta, því að þrællin er eign hans verði keift. Ef menn fljúast á og stjaka við þungari konu svo að henni leysist höfn, en verður ekki annað meina af, þá haldi hann bótum uppi, slíkum sem bóndi konunar kveður á hann og greiði eftir mati gjörðarmanna. En ef skadi lífstaf, þá skalt þú láta líf fyrir líf, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hönd fyrir hönd, fót fyrir fót, bruna fyrir bruna, sár fyrir sár, skeinu fyrir skeinu. Ef maður slær þrælsinn eða ambátt á auga og skemmir það, þá skal hann gefa honum frelsi sitt fyrir augað. Og ef hann lístur tönn úr þræli sínum eða ambátt, þá gefi hann honum frelsi fyrir tönn sína. Ef uksist ángar mannið á konu til bana, þá skal gríta uksan og ekki neyta kjötsins, og er eigandi uksans þá síttn saka. En hafi uksin verið manni yngur og, og eigandinn verið látin vita það og geymir hann ekki uksans að heldur svo að hann verði manni eða kon að bana þá skal grýta uksan en eigandi skal og líflátin verða. En gjörist honum að bæta með fjö þá leysi hann lífsitt með svo miklum bótum sem honum verður gjörð að greiða. Hvort sem uxinn stangar son eða dóttur skal með hann fara eftir þessu laga ákvæði. Ef uxinn stangar þrælmanns eða ambátt þá skal eigandi gjalda húsbónda þeirra þrjátíu sikla silfurs og skal gríta uxan. Ef maður opnar brunn eða græfur brunn og birgir eigir aftur og uxg eða astni fellur í hann þá skal eigandi brunnssins bæta hann skal greiða eigandanum fé fyrir en hafa sjálfur hyggdauða ef uxi manns stangar uxa annars manns til bana þá skulu þeir selja þann uxsan sem lyfir og skipta verði hans og einni skulu þeir skipta dauða uxsanum En ef það var kunnugt að uxin var mann áður og eigandi gætti hans ekki að heldur, þá bæti hann uxa fyrir uxa en hafi sjálfur hindauða. Lög um þjófnað og egnatjón Ef maður stelur nauti eða sauð og slátrar eða selur, þá gjaldi hann aftur fimm uxa fyrir einn og fjóra saugði fyrir einn saugð. Ef þjófur er staðin að innbroti og lostin til bana þá er vegandin eigi blóðsegur. En ef sól er á loftkomin þá er hann blóðsegur. Þjófurinn skal greiða fullar bætur en eigi hann ekkert til skal selja hann í bætur fyrir stuldin. Ef við stólna finnst lifandi hjá honum, hvort heldur það er uksi, astni eða sauður, þá skal hann gjalda tvöfalt aftur. Ef maður beytir akur eða víngarð og lætur fjenað sinn ganga lausan og hann gengur í akri annars manns, þá skal hann bæta með því sem best er á akri hans eða í víngarði hans. Ef eldur kviknar og kemst í þyrna og brennur kerfaskrúf, kornstangir eða akur, þá bætis á fullum bótum er eldin kvikti. Nú selur maður öðrumanni silfur eða nokkra gripi til varðvestlu og því að stóliður húsi hans og finnist hjófurinn, þá skal hann gjalda tvöfalt aftur. En finnist þjófurinn ekki, þá skal leiða húseigandan fram fyrir Guð og sinni hann fyrir með eiði að hann hafi lagt hendur á eign náungasins. Það er einhver óráðvandlega með uxa, astna, sauð, klæðnað eða hvað annað er tapast hefur og einhver segir um það er þetta. Þá skal mál þeirra beggja koma fyrir Guð, og sá sem Guð dæmir sekann, skal gjaldan áunga sínum tvöfart. Ef maður selur öðrumanni astna eða naut, eða sauð, eða nokkra aðra skepnu til varðvislu, og hún deyr eða lestist eða er tekin svo að engin sér, Þá skal tilkoma eiður við drottinn þeirra í millum að hann lagði ekki hönd á eitt náunga síns og skal eigandi þann eið gildan taka en hinn bæti engu. En hafi því verið stólið frá honum þá gjaldi hann bætur eigandanum. Ef það er dýrifið þá skal hann koma með það til sannindamerkis það sem dýrvífið er skal hann ekki bæta Ef maður hefur fengið einhvert grip líðan hjá örumanni og hann lestist eða deyr sé eigandi ekki viðstattur, þá bæti hinn fullum bótum en sé eigandi við bæti hann engu Ef það var leigugripur þá eru bæturnar fólknar í leigunni Ef maður glepur mei sem ekki er föstnuð manni og leggst með henni þá skal hann hana mundi kaupa sér að eiginkonu En ef fadir hennar vill eigi gifta honum hana þá skal hann greiða svo mikið silfur sem meiar mundi svarar Ímisleg lög Eigi skal tú láta galdrakonu lífi halda Hver sem hefir samlag við fjönað Skal lífláttinn verða Hver sem færir fórnir nokkrum guði Öðrum en drottni einum Skal bannfærður verða Útlendu manni skalt þú eigi sína ójöfnuð nýja veita honum ágang því að þér voru sjálfir útlendingar í Egyftalandi. Þér skulið ekki leggjast á ekkur eða munadaleysingja. Ef þú leggst á þau og þau hrópa til mín mun ég vissulega heyra neyðarkvein þeirra. Þá skal reiði mín upp tendrast Og ég skal drepa yður með sverði, svo að konur yðar verði ekkur og börn yðar föðurlaus. Ef þú lánar peninga, fólki mínu, hinum fátæka sem hjá þér er, þá skal þú ekki vera við hann eins og okraði. Þér skulið ekki taka leigu af honum. Ef þú tekur yfir höfna unga þins að veði þá skila þú honum henni aftur áður sól sest. Því að hún er hitt eina sem hann hefur til að hilja sig með hún skilir líkama hans. Hvað á hann annars að hafa yfir sér er hann leggst til kvíldar. Þegar hann rópar til mín skal ég heyra því að ég er miskunnsamur Þú skalt ekki lastmæla guði og ekki bölva höfðingja þínns fólks Látt eigi undan dragast að færa fórn af kornknótt þinni og aldinsafa Frumgetning svona þinna skalt þú mér gefa Hið sama skalt þú gjöra af nautum þínum og söðum 7 daga skal frumburðurinn vera hjá móður sinni, en hinn 8 dag skal þú færa mér hann Helgir menn skulu þér vera fyrir mér Það kjöt sem rifið er af dýrum út hjá víðamangi skulu þér eigi eita heldur kasta því fyrir hunda 20. og 3. kabli Lög um réttarvernd Þú skalt ekki fara með lígikvittu Þú skalt ekki leggja lið þeim er með rangt mál fer til að gjörast ljúvóttur Þú skalt ekki fylgja fjöldanum til illra verka Ef þú átt svör að veita í sök nokkuri, þá skalt þú ekki á eitt leggjast með margnum til þess að hallar réttu máli. Ekki skalt þú vera hliðdragur manni í máli hans þótt fátækur sé. Ef þú finnur uxa óvinar þins eða astna hans sem vilst hefur, þá fær þú honum hann aftur. Sjáir þú astna fjandmannstíns liggja uppgefinn undir byrði sinni, þá skalt þú hverfa frá því að láta hann einan. Vissulega skalt þú hjálpa honum til að spretta af astnanum. Þú skalt ekki hafla rétti fátæks sem hjá þér er í máli hans. Forðastu líjumál og verð eigi valdur að dauða saklösmanns og réttláts því að eigi mun ég réttlæta þann sem með rántmál fer. Eigi skalt úr mútu þykja því að mútan gjurir skikna menn blinda og umhverfir máli hinn að réttlátu. Eigi skalt úr veita útlendumanni ágang þér vit þins sjálfir hvernig útlendumanni er innan brjóst því að þér voruð útlendingar í Ekiptalandi. Lög um sabbatsár og hvíldardag Sex ár skalt sá jörð þína og sapna gróða hennar. En sjönda árið skalt þú láta hana líkja ónotaða og hvílast Svo að hinn er fátækumeðal fólstíns megi Það sem þeir leifa með að villi dýrin eita. Eins skalt fara með vingar og ólíutrið þinn. Sex daga skalt þú vinna, en sjöunda daginn skalt þú halda heilagt svo að uksi þinn og astni geti hvílt sig og sonur ambátar þinnar Og útlendingurinn megi endur nærast. Allt sem ég hefði sagt yður skulu þér halda. Nafn annara guða megi þér ekki nefna. Eigi skal það heyrast af þínu munni. Lög um hátíðir Þriðsvar á ári skalt þú mér hátíð halda. Þú skalt halda hátíð hinn að ósýrðu brauða. Sjö daga skalt þú eta ósýrð brauð eins og ég hefði bóðið þér á ákveðnun tíma í abib mánuði því að í þeim mánuði fórst þú út af Egiptalandi. Enginn skal koma tómhentur fyrir mitt auglitt. Þú skalt halda hátíð frumskerunar, frum gróðans af vinnu þinni, af því sem þú sáðir í akurinn. Þú skalt halda uppskeru við áslokinn, er þú alhyrðir afla þinn af akrinum. Fremsinnum á ári skal allt þitt kallkinn frammi fyrir herra drottni. Egi skal þú frambera blóð fórnarminnar með sírðu bröði og feitin af hátíðafórnminni skal ekki liggja til morguns. Heið fyrsta, frumgróða jarðar skal þú færa til hús drottins guðstíns. Þú skalt ekki sjóða kýð í mjólk móður sinnar. Fyrir og áminningar Sjá ég sendi engil á undan þér til að varðveita þig á ferðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hefði fyrirbúið Haf gátt á þér fyrir honum og hlýð hans röttu Móðgafu hann ekki því að hann mun ekki fyrirgefa miskjörðriðar því að mitt nafn er í honum en ef þú hlýðir öttu hans rækilega og gjörir allt sem ég segi þá skal ég vera óvinur óvinna þinna og mótstöðu veita þínum mótstöðum önnum Engill minn skal ganga undan þér og leiða þig til Amorita Hetita Peresita Kananita Hevita og ég bú síta og ég skal afmá þá Þú skalt ekki tilbyðja þeirra guði og ekki dyrka þá og ekki fara að háttum þeirra heldur skalt þú gjör eða þeim og með öllu sundur brjóta merkisteina þeirra Þér skulið dyrka drottin guðiðar og hann mun blessa brjóð og vatn og ég skal bæja sóttum burt frá þér. Engin vanbyrja og engin óbyrja skal finnast í landi þínu. Ég skal fylla tal daga þinna. Ókn mína mun ég senda á undan þér og gera feldsfullar allar þær þjóðir sem þú kemur til. Og alla óvinni þína mun ég flýja láta fyrir þér. Ég skal senda skelvingu á undan þér. Og hún skal í burt stökkva hefítum, kananítum og hetítum úr auksin þinni. Þó vill ég ekki stökkva þeim burt úr auksin þinni á einu ári. Svo að landið far ekki öðun og villidýrunum fjölgi ekki þér til meins smáum saman vilji ég stökkva þeim burt úr óx sin finni um stær fjölgar og þú eignast landið og ég vil setja landamerki þín frá rauða hafinu til fílistahaafs og frá eyðimörkinu til fljótsins ég mun gefa íbúa landsins á valdiðar og þú skalt stökkva þeim burt undan þér Þú skalt eigi gjöra sáttmála við þá eða þeirra guði. Þeir skulu ekki búa í landi þínu, svo að þeir komið þér ekki til þess að sindga gegn mér. Því ef þú dýrkar þeirra guði, mun það verða þeirra tálsnöru. 20. og 4. kabli Sáttmálin haldin heilagur Guð sagði við Móse Stýg upp til drottins, Fú og Aron, Nadab og Abihu og sjö tjú af öldungum Ísraels og skulu þér falla fram álindar. Móse einn skal koma í nálaðu drottins, en hinnir skulu ekki narri koma og fólkið skal ekki heldur stýga upp með honum. Og Móse kom og sagði fólkinu öll orð drottins og öll laga ákvæði svaraði þá fólkið einu munni og sagði við skulum gjöra allt það sem drottinn hefur bóðið og Móse skrifaði öll orð drottins en næsta morgun reysan árla og reisti altari undir fjallinu og tólf merkisteina eftir tólf kvíslum Ísraels Síðan útnæmti hann unga menn af Ísraelsmönnum og þeir færðu drottni brenni fórnir og slátruðu uxgum til þakkar fórna. Og Móse tók helming blóðsins og heldti því í fórnarskálarnar. En hinum helming blóðsins stökkti hann á altarið. Því næst tók hann sáttmálsbókina og las upp fyrir líðinum En þeir sögðu Við erum viljum gjöra allt það sem drottinn hefur bóðið og hlýðnast því Þá tók Móse blóðið, stötti því á fólkið og sagði Þetta er blóð þess sáttmála sem drottinn hefur gjörð við yður og byggður er á öllum þessum orðum Þá stígu þeir upp til Móse og Aron Natab og Abihu og sjötju af öldungum Ísraels og þeir sáu Ísraels guð og var undir fótum hans sem pallur væri görður af safír og skær sem heiminin sjálfur en hann útrétti eigi hönd sína gegn höfðingjum Ísraels og þeir sáu guð ó átu og drukku Lögjöf á fjallinu Drottinn sagði við Móse Stíg upp á fjallið til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin er ég hefði skrifað til þessa þú kennir þeim Þá lagði Móse af stað og Jósúa þjónhans og Móses sté upp á Guðs fjall. En við öldungana sagði hann: Verið hér kyrrir, þar til er við komum aftur til líðar, og sjá Aron og Húr eru hjá yður. Hver sem mál hefir að kæra, snúi sér til þeirra. Móses sté þá upp á fjallið, en skýgið huldi fjallið. Og dýrð drottins hvildi yfir sína í fjalli. Og skýið hulti það í sex daga. En á sjöunda degi kallaði hann á Móse mitt út úr skýinu. Og dýrð drottins var á að líta fyrir Ísraelsmenn sem eiðandi eldur á fjallstindinum. En Móse gekk mitt inn í skýið og stið upp á fjallið og var Mósi á fjallinu í fjörutíu daga og fjörutíu nætur. Ákvæðu um helgidóm og helgihald 20. og 50. kapli Gjafir til helgidómsins Drottinn talaði við Mósi og sagði Seg Ísraels mönnum að þeir færi mér gjafir Á hverjum þeim manni skulu þér gjöf taka mér til handa sem gefur hana að fúsum huga. Og þessar eru gjafir þær sem þér skuluð af þeim taka: gull, silfur og eir, blár purpuri, rauður purpuri, skarlat, baðmull og geitahár, rauðlitið hrútskinn, höfrunga skinn og akasíjuviður ólíja til ljósastikunar, kryddjurtir til ilmsmyrstla og ilmreikilsis, sjóamsteinar og steinar til legginga á hökulin og brjóstskjöldin. Og þeir skuluð gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þeir skuluð gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjaldbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sína þér. Sáttmáls örkin Þeir skulu gjöra örk af Akasíu viði. Hún skal vera hálf þriðja alin á lengd, hálf önnur alin á breytt og hálf önnur alin á hæð. Hanna skaltu leggja skýru gulli, innan og utan skaltu gullegja hana Og umhverfis á henni skaltu gjöra brún af gulli. Þú skalt steypa til arkarinnar, fjóra ringa af gulli og festa þá við fjóra fætur hennar. Sýna tvo ringana hvori megin. Þú skalt gjöra stengur af akasíu viði og gull leggja þær. Síðan skaltu smeyja stöngunum í ringana á hliðum arkarinnar, svo að bera megi örkina á þeim. Skulu stengurnar vera kyrrar í hringum arkarinnar, eigi má taka þar þaðan. Og þú skalt leggja neyður í örkina sáttmálið er ég mun fá þér í hendur. Þú skalt og gjöra lok af skýru gulli. Skal það vera hálf þriðja alin á lengt og hálf önnur alin á breytt. Og þú skalt gjöra tvo kerúpa af gulli, Af drypnum smíði skalt þú gjöra þá á hvorum tvekja loks endanum. Og lát annan kerupin vera á öðrum endanum en hinn á hinum endanum. Þú skalt gjöra kerupana áfasta við lokið á báðum endum þess. En keruparnir skuli breyða út vangina uppi yfir svo að þeir hilji lokið með vangum sínum og andlit þeir rasnú nú á í mót öðru að lokinu skulu andlitt kerúbana snúa. Þú skalt setja lokið ofan yfir örkina og niður í örkina skalt þú setja sáttmálið sem ég mun fá þér. Og þar vil ég eiga samfundi við þig og byrta þér ofan af arkarlókinu mellum beggja kerúbana sem standa á sáttmálsörkinni allt það er ég býð þér að flytja ísraelsmönnum. borð fyrir skoðunarbröðin Þú skalt og gjöra borð af akasíuviði tvær álnir á lengd alin á breytt og halva aðra alin á hæð Þú skalt leggja það skýru gulli og gjöra umhverfis á því brún af gulli Umhverfis það skalt þú gjöra lista þverhandar breyðan og búa til brún af gulli umhverfis á listanum Þá skal gjöra til borðsins fjóra ringa af gulli og setja ringana í fjögur hornin sem eru á fjórum fótum borðsins. Skulu ringarnir vera fast upp við listan svo að í það verði smegt stöngum til þess að bera borðið. Stengurnar skal þú gjöra af akasíu og gull leggja þær. Á þeim skal borðið bera. Og þú skalt gjöra þöt þau sem borðinu tilheyra, skálar og bolla og kér þau sem til dreypið fórnar eru höfð. Af skýru gulli skalt þú gjöra þau. En á borðið skalt þú ætíð leggja skoðunarbrauð frammi fyrir mér. Sjö arma ljósastíkan Ennfremur skalt þú ljósastíku gjöra Af skýru gulli. Með drypnu smýði skal ljósastik kan gjör, stjætt hennar og leggur. Blómbykarar hennar, knappar hennar og blóm skulu vera samfastir henni. Og sex álmur skulu líkja út frá hliðum hennar. 3 álmur ljósastikunar út frá annari hlið hennar. Og 3 álmur ljósastikunar út frá hinni hlið hennar. Þrýr bykarar í lögun sem öndlublóm skulu vera á fyrstu almunni, knappur og blóm. Þrýr bykarar í lögun sem öndlublóm skulu vera á næstu almunni, knappur og blóm. Svo skal vera á öllum sex almunum sem út ganga frá ljósastikunni. Og á sjálfur í ljósastikunni skulu vera fjórir bykarar í lögun sem öndlublóm Knappar hennar og blóm. Einn knappur undir tveim næstu almunum samfastu ljósastikunni og annar knappur undir tveim næstu almunum samfastu ljósastikunni og enn knappur undir tveim efstu almunum samfastu ljósastikunni svo undir sex almunum er útganga frá ljósastikunni. Knapparnir og almörnar skulu vera samfastar henni. Allt skal það gjört með drypnu smíði af skýru gulli. Þú skalt gjöra lampa hennar sjö og skalt svo setja upp lampana að þeir beri byrtu yfir svæðið fyrir framan hana. Ljósa öx og skarp sem ljósastir kunni fylgja skulu vera af skýru gulli. Af einni talentu skýra guls skal hana gjöra með öllum þessum áhöldum. Og sjá svo til að þú gjörir þessa hluti eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sínd á fjallinu. 20. og 7. kafli Tjald búðin og fortjaldið Hjaldbúðina skalt þú gjöra af tíu dúkum úr tvinnaðri baðmull, bláum purpura, rauðum purpura og skarlati. Skalt þú búa til kerúpa á þeim með listvefnaði. Hver dúkur skal vera 28 álna langur og 4 álna breyður. Allir skulu dúkarnir vera jafnir að máli. Fimm dúkarnir skulu tengjast saman hver við annan annan og einskalt hengja saman hina 5 dúkana sín í milli. Og þú skalt búa til lykkur af bláum purpura á jæðri ystadúksins í samfellunni og einskalt þú gjöra á jæðri ystadúksins í henni samfellunni. Skalt þú búa til fimmtíu lykkur á öðrum dúknum og einskalt þú gjöra 50 lykkur á jæðri þess dúksins sem er í henni samfellunni svo að lykkjurnar standist á hverfið aðra. Og þú skalt gjöra 50 króka af gulli og tengja saman dúkana hvern við annan með krókunum svo að tjaldbúðin verði ein held. Þú skalt og gjöra dúka af geta til að tjalda með yfir búðina ellefu að tölu. Hver dúkur skal vera 30 álna langur og fjögra álnar breiður. Allir 11 dúkarnir skulu vera jafnir að máli. Og þú skalt tengja saman 5 dúka sér og 6 dúka sér. En 6. dúkin skaltu brjóta upp á sig á framanverðu tjaldinu. Og þú skalt búa til 50 lykkjur á jaðri ysta dúksins í annari samfellunni og eins 50 lykkur á dúkjæðri hinnarsamfellunar. Og þú skalt gjöra 50 eir króka og krækja krókunum í lykkjurnar og tengja svo saman tjaldið að ein held verði. En afgangurinn sem yfirhefir af tjaldúkunum, hálvidúkurinn sem er umfram, skal hanga niður af tjaldbúðinni baka til En svo eina alin bekkja vegna sem yfirhefir af tjaldúkunum á lengdina skal hanga niður af hliðum tjaldbúðarinnar báðum eigin til þess að byrgja hana. Þú skalt enn gjöra þag yfir tjaldið af rauðlítuðum hrútskinnum og enn eitt þag þar utan yfir af hafrungaskinnum. Og þú skalt gjöra þyljuborðin í tjaldbúðina af akasíu viði og standi þau upp og ofan. Hvert borð skal vera tíu álnir á lengd og hálf önnur alinn á breytt. Á hverju borði skulu vera tveir tapar báðir sameinaðir. Svo skalt gjöra á öllum borðum tjaldbúðarinnar og þannig skalt þú gjöra borðin í tjaldbúðina. 20 borð í söður og skaltu búa til 40 undirstöður af silfri undir 20 borðin. 2 undirstöður undir hvert borð sína fyrir hvort tappa. Og eins í heina hlið tjaldbúðarinnar, norður hlýðina. 20 borð og 40 undirstöður af silfri, 2 undirstöður undir hvert borð. Í afturgaflbúðarinnar, gengt vestri, skaltu gera 6 borð. Og 2 borð skaltu gera í búðarhorninn á afturgaflinum. Og þau skunu vera 2föld að neðan og sömuleiðis halda fullu máli uppúr allt til hins fyrsta hrings. Þannig skal þeim háttað vera korum tveggja, á báðum hornum skulu þau vera. Borðin skuli vera átta og með undirstöðum af silfri 16 undirstöðum 2 undirstöðum undir hverju borði Því næst skaltu gjöra slár af akasíu viði 5 á borðin í annari hlið búðarinnar og 5 slár á borðin í hinni hlið búðarinnar og 5 slár á borðin í afturgabli búðarinnar Kennt vestri Miðsláin skal vera á miðjum borðunum og liggja alla leið frá einum enda til annars Og borðin skal þú guðleggja En ringana á þeim sem sláðnar ganga í skal þú gjöra af guðli Þú skal þú og guðleggja sláðnar Og þú skal þú reysa tjaldbúðina eins og hún á að vera og þeir var sýnt á fjallinu. Þú skalt og gjöra fortjald af bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnmaðri baðmörl. Skal það tilbúið með listvefnaði og kerúbar á. Og þú skalt festa það á fjóra stólpa af akasíu viði gulli lagða með nöglum í af gulli á fjórum undurstöðum af silfri. En þú skalt hengja fortjaldið undir krókana og flytja sáttmálsörkina þangað inn fyrir fortjaldið og skal fortjaldið skilja mittli hins heilaga og hins allra helgasta hjá yður. Þú skalt setja lokið yfir sáttmálsörkina í hinnu allra helgasta. En borðið skalt þú setja fyrir utan fortjaldið og ljósast ykkuna gagvart borðinu við suður búðarinnar en lát borðið vera við norður hliðvegginn. Þú skalt ógjöra dúkbreiðu fyrir dýrtjaldsins af bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnaðri baðmull og glitopna. Og fyrir dúkbreiðuna skalt þú gjöra stólpa af akasíuviði og gull leggja þá Naglarnir í þeim skulu vera af gulli og þú skalt steypa fimm undirstöður af eyri undir þá 27. kafli Altarið Þú skalt gjöra altarið af akasíu viði fimm álna langt og fimm álna breytt ferhyrnt skal altarið vera og skikka álnar hátt og þú skalt gjöra hornin á því upp að fjórum hirningum þess þau horn skulu vera áfast við það og þú skalt eirleggja það þú skalt gjöra kjer undir öskuna eldsbaða þá fórnarskáliir soðkróka og eldpönnur sem altarinu fylgja öll áhöld þess Skalt gjöra af eiri Þú skalt gjöra um altarið eirgrind eins og ríðið net og setja fjóra eirhringa á netið á fjögur horn altarisins Grindina skalt festa fyrir neðan umgjörð altarisins undir niðri svo að netið taki upp á mitt altarið og þú skalt gjöra stengur til altarisins Stengur af akasíju viði. Og er leggja þær. Skal smeyja stöngunum í hringana, og skulu stengurnar vera á báðum hliðum altariðsins, þegar það er borið. Þú skalt gera altarið af borðum, holt að innan. Þeir skulu gera það eins og þér var sýnt uppi á fjallinu. Forgarðurinn Þanni skal þú gjöra forgarð tjaldbúðarinnar. Á suður hlýðinni skulu tjöld vera fyrir forgarðinum úr tvinnaðri báðmull, hundrað álna löng á þá hlýðina, og tuttugu stólpar með tuttugu undistöðum af eiri, en naglar stólpana og hringrandir þeirra skulu vera af silfri. Sömu leiðis skulu á norðanverðu langsetis vera 100 álná lengt tjöld og 20 stólpar með 20 undirstöðum af eiri. En naglar í stólpunum og hringrandir á þeim skulu vera af silfri. En á þverhlið forgarsins að vestanverðu skulu vera 50 álná lengt tjöld og 10 stólpar með 10 undirstöðum. Þverhlið forgarðsins að austanverðu mót uppkomi sólar skal vera 50 álnir og skuli vera 15 álna tjöld annarsvegar með þremur stólpum og þremur undirstöðum og hinsvegar sömuleiðis 15 álna tjöld með þremur stólpum og þremur undirstöðum. Fyrir hliði forgarðsins skal vera 20 álna dúkbreiða af bláum purpura rauðum purpura skarlati og tvinnaðri baðmull glitofin með fjórum stólpum og fjórum undirstöðum Allir stólpar umhverfis forgarðin skulu vera með hringuröndum af silfri og silfurnöglum og undirstöðurnar af eiri Lengd forgarsins skal vera hundrað álnir og bryttin 50 álnir og hæðin 5 álnir úr tvinnaðri baðmull og undistöðurnar af eiri. Öll áhald tjaldbúðarinnar til hverar þjónustugjörðar í henni sem vera skal svo og allir hælar sem henni tilheyra og allir hælar sem forgarðinum tilheyra skulu vera af eiri. Ólífu ólíjan Þú skalt bjóða Israelsmönnum að færa þér tæra olíu af steyttum olífu berjum til jósastikunar. Svo að lampar verði ávalt settir upp. Í samfundatjaldinu fyrir utan fortjaldið sem er fyrir framan sáttmálið skal Aron og sinir hans tilreiða þá frammi fyrir drottni frá kveldi til morguns. Er það ævinlega skildu greiðsla, er á Ísraelsmönnum hvílir frá kyni til kyns. 28. kabli Skrúði prestanna Þú skalt taka Aaron, bróður þinn og sonu hans með honum, til þín úr sveit Ísraelsmannna, að hann þjóni mér í prestsembætti. Þá Aron, Nadab og Abihu, Eliasar og Ítamar, sonu Arons. Þú skalt gjöra Aroni bróður þínum helg klæði til vex og príði. Og þú skalt tala við alla hugvitsmenn sem ég hefði fyllt hugvits anda og skulu þeir gjöra Aroni klæði svo að hann verði vígður til að þjóna mér í prestsembætti. Þessi eru klæðin sem þeir skulu gjöra. Brjóstskjöldur, hökull, möttull, tygglofin kirtill, vefjarhöttur og belti. Þeir skulu gjöra áróni bróður þínum og sonum hans helg klæði að hann þjóni mér í prestsembætti. Og skulu þeir til þess taka gull bláan pürpura, rauðan pürpura, skarlat og baðmull. Þeir skulu gjöra hökulin af gulli, bláan pürpura, rauðum pürpura, skarlati og tvinnaðri baðmull með forkunnarlegu hagverki. Á honum skulu vera tveir axlar hlýrar, festir við báða enda hans, svo að hann verði festur saman. Og hökullindin sem á honum er að gyrða hann að sér skal vera með sömu gerð og áfastur honum. Af gulli, bláum pürpura, rauðum pürpura, skarlati og tvinnaðri baðmull. Því næst skal þú taka tvo sjóamsteina og grafa á þá nöfn Ísraelssona. Sex af nöfnum þeirra á annan steinin og nöfn hinna sex er eftirverða á hinn steinin, eftir aldri þeirra Þú skalt grafa nöfn Ísraelssona á báðasteinana með steinskurði innsiklis grefti og greipa þá inn í umgerðir af gulli og þú skalt festa báðasteinana á akslar hlýra hökulsins að þeir séu minni steinar mönnum og skal Aron ber að þeirra frammi fyrir drottni á báðum öxlum sér til minningar og þú skalt gjöra umgerðir af gulli og tvær festar af skýru gulli þú skalt gjöra þær snúnar sem fléttur og þú skalt festa þessar fléttuðu festar við umgerðirnar þú skalt og búa til dómskjöld gjörðan með listasmíði Skalt þú búa hann til með sömu gerð og hökulinn af gulli, bláum pörpura, rauðum pörpura, skarlati og tvinnaðri báðmull skal þú gjöra hann. Hann skal vera ferhyrndur og tvöfaldur, spannar langur og spannar breyður. Þú skalt alsetja hann steinum í fjórum rauðum. Einarauð af karneól, tópass og smaragði er það fyrsta röðin Önnur röðin Karpungull Safir og Jaspis Þriðjaröðin Híasint Agat og Amethyst og fjórðaröðin Krísólít Sjóam og Ónix Þeir skulle greiftir vera í gull hver á sínum stað Steinarnir skulu vera tólf eftir nöfnum Ísraelssona og vera með nöfnum þeirra Þeir skulu vera grafnir með innsiklis grefti og skal sitt náfn vera á hverjum þeirra eftir þeim tólf kynkvíslum Þú skalt gjöra festar til brjóst snúnar eins og fléttur af skýru gulli Þú skalt og gjöra til brjóstskeldarins tvo hringa af gulli og festa þessa tvo hringa á tvö horn brjóstskeldarins. Síðan skalt þú festa báðar gullflétturnar í þessa tvo hringa á hornum brjóstskeldarins. En tvo enda beggja snúnu festana skalt festa við umgerðurnar tvær og festa þær við axlar hlýra högkulsins á hann framanverðan. Þá skal þú enn gjöra tvo hringa af gulli og festa þá í tvö horn brjóstskeldarins innanvert í þá brúnina sem að höklinum veit. Og en skal þú gjöra tvo hringa af gulli og festa þá á báða akslarlýra hökulsins neðan til á hann framanverðan þar sem hann er tengdur saman fyrir ofan hökulindan. Nú skal knýta brjóstskjöldin með ringum hans við hökulhringana með snúru af bláum purpura svo að hann liki fyrir ofan hökulindan og mun þá eigi brjóstskjöldurinn losna við hökulinn. Aron skal bera nöfn Ísraelssona í dómskildinum á brjóstisér þegar hann gengur inn í helgidómin til stöðugurar minningar frammi fyrir drottni. Og þú skalt leggja inn í dómskjöldinn úr ím og túmím. Svo að það sé á brjósti Aarons þegar hann gengur inn fyrir Drottinn. Og Aaron skal ávalt bera dóm Israels manna á brjósti sér frammi fyrir Drottni. Hölkmörtulin skalt þú allan gjöra af bláum purpura. Á honum skal vera hálsmál faldað með ofnum borða eins og á brinju svo að ekki er yfni útúr. Á faldi hans skaltu búa til granatepli af bláum purpura, rauðum purpura og skarlati. Á faldi hans allt í kring og bjöllur af gulli í milli eplana allt í kring. Svo að fyrst komi gullbjalla og granatepli og þá aftur gullbjalla og granatepli. Allt í kring á möttulfaldinum. Í honum skal Aron vera þegar hann embættar, svo að heyra megi til hans þegar hann gengur inn í helgidómin framfyrir drottin og þá er hann gengur út svo að hann degi ekki. Þú skalt gjöra spöng af skýru gulli og grafa á hana með innsikliskrefti helgadur drottni. Og þú skalt festa hana á snúru af bláum purpura og skal hún vera á vefjarhettinum. Framan á vefjarhettinum skal hún vera. Og hún skal vera á enni Aarons svo að Aron taki á sig galla þá er verða kunna á hinum helgu fórnnum er Israelsmenn frambera. Þverjá svo sem helgigiafir þeira eru. Hún skal á tild vera á enni hans til þess að gjöra þær velþóknanlegar fyrir drottni. Þú skalt tygglvefa kirtilinn af baðmull og gjöra vefjarhött af baðmull og búa til glýt og við belti. Þú skalt og gjöra kirtla handa svonum aarons og búa þeim til belti. Einnig skalt þú gjöra þeim höfudúka til vex og príði. Þú skalt færa Árón bróður þinn og svonu hans með honum í það og þú skalt smyrja þá og fylla hendur þeirra og helga þá til að þjóna mér í prestsembætti. Þú skalt og gjöra þeim línbrækur til að hylja með blíðun þeirra. Þær skuli ná frá mjöðumum niður á læri. Í þeim skal aron og sinir hans vera Er þeir ganga inn í samfundatjaldið eða nálgast altarið til að embækta í helgidóminum að þeir eigi baki sér sekt og degi? Þetta skal vera ævinlegt lögmál fyrir hann og niðja hans eftir hann. 20. og 9. kabli Víksla prestana Þannig skalt þú aðfara er þú vígir þá til þess að þjóna mér í prestsembætti. Takk eitt ungneiti og tvo hrúta gallalausa, ósýrt brauð og ósýrðarkökur oljublandaðar og ósýrt flatbrauð oljusmörð. Skalt þú gjöra þau að fínu hveitimjöli, því næst skalt þú láta þau í eina korfu og koma með þau í körfunni ásamt uksanum og báðum hrútunum Þú skalt koma með Aron og svonu hans að dyrum samfundatjaldsins og lauga þá í vatni Síðan skalt þú taka klæðin og skríða Aron kirtlinum hökulmötlinum höklinum og brjóstskildinum og gefða hann hökulindanum Þá skalt þú setja vefjárhöttin á höfuð honum og festa hér heilaga ennislað á vefjárhöttin. Þá skalt þú taka smörningar og hella henni yfir höfuð honum og smyrja hann. Síðan skalt þú leiða fram svonu hans og færa þá í kyrla. Gyrða þá beltum, bæði áron og svonu hans og binda á þá höfuð að þeir hafi prestdóm eftir ævarandi lögmáli og þú skalt fylla hönd aarons og hönd svona hans. Síðan skalt þú leiða uksan fram fyrir samfundatjaldið og skulu þeir aaron og sinir hans leggja hendur sínar á höfuð uksanum. En þú skalt slátra uksanum frammi fyrir drottni fyrir dyrum samfundatjaldsins. Síðan skalt taka nokkuð af blóði uksans og ríða því á aldarishornin með fingri þínum en öllu hinu blóðinu skalt þú hella niður við aldarið. Og þú skalt taka alla netjuna er heilur yðurinn, stærra lifrarblaðið, bæði nýrun og nýrnamörinn og brenna á aldarinu. En kjöt uxans, húðina og górið skalt þú brenna í eldi fyrir utan herbúðirnar. Það er synda fórn. Þvínast skalt þú taka annan hrútin og skulu þeir Aron og sinir hans leggja hendur sínar á höfuð hrútsins. Síðan skalt þú slátra hrútnum, taka blóð hans og stökkva því allt um kring á altarið en hrútin skalt úr hluta í sundur þvo innibli hans og fætur og leggja það ofan á hinn stikkin og höfuðið skalt úr síðan brenna allan hrútin á altarinu það er brenni fórn drottni til handa þægilegur ilmur það er eldfórn drottni til handa Þessu næst skalt taka hinn hrútin og skulu þeir Aron og sinir hans leggja hendur sínar á höfuð hrútsins. En þú skalt slátra hrútnum og taka nokkuð af blóði hans og ríða því á hægri erdnasnepil Arons og hægri erdnasnepil svona hans og á þumalfingur hægri handar þeirra og á stóru tá hægri fótar þeirra og stökkva blóðinu allt í kringum á altarið. Þú skal taka nokkuð af blóðið því sem er á altarinu, og nokkuð af smurningarólíunni, og stökkva því á Aron og klæði hans, og á svonu hans og klæði svona hans á samtónum, og verður hann þá helgadur og klæði hans, og synir hans og klæði svona hans á samtónum. Síðan skalt út taka feitina af hrútnum, róvuna, netjuna er heilur yðrin, stærra livrarblaðið, bæði nýrun og nýrnamörin og hægra lærið því að þetta er víkslu hrútur. Einn bröðhleif, eina olíuköku og eitt flatbröð úr körfinni með ósýrðu bröðunum sem stendur frammi fyrir drottni. Allt þetta skalt þú leggja í hendur Aróni og í hendur sonum hans og veifa því sem veifi fórn frammi fyrir drottni. Síðan skalt þú taka það af höndum þeirra og brenna það á altarinu ofan á brenni fórninni til þægilegs ilms frammi fyrir drottni. Það er eldfórn drottni til handa. Því næst skalt þú taka bringuna af víksluhrút Arons og veifa henni sem veifi fórn fram fyrir drottni. Hún skal koma í þinn hlut. Þú skalt helga veifi fórnar og lyfti fórnar lærið sem veifað og lyft hefri verið af víksluhrútnum, bæði Arons og svona hans og skal Aron og sinir hans fá það hjá Ísraelsmönnum eftir ævarandi lögmáli því að það er fornar göf og sem fornar göf skulu Ísraelsmenn frambera það af þakkar fornum sínum sem fornar göf þeirra til drottins. Hinn helgu klæði Arons skulu sinir hans fá eftir hann svo að þeir verði smurðir í þeim og hendur þeirra verði fylltar í þeim. Sá af sonum hans sem prestur verður í hans stað skal sjö daga skrýðast heim er hann gengur inn í samfundatjaldið til að embætta í helgidóminum. Þú skal taka víkslu og sjóða kjöt hans á helgum stað og skulu þeir Aron og sinir hans eta kjöt hrútsins og bröðið sem er í körfunni fyrir dýrum samfundatjaldsins og þeir skulu eita þetta sem friðþægt var með er hendur þeirra voru fylltar og þeir helgadir en óvígður maður má eigin neita þess því að það er helgad en verði nokkra leifar af víkslikjötinu og brauðinu til nasta morguns þá skal þú brenna þær leifar í eldi það má ekki eta, því það er helgat Þú skalt svo gjöra við Aron og sonu hans í alla staði eins og ég hefi bóðið þér Í sjö daga skalt þú fylla hendur þeirra og á hverjum degi skalt þú slátra uxa í syndafórn til friðþægingar og syndrensa altarið er þú friðþægir fyrir það og skalt þú þá smyrja það til þess að helga það Í sjö daga skal þú frið þæja fyrir altarið og helga það og skal þá altarið verða háheylagt. Hver sá er snertir altarið skal vera helgaður. Hinn daglega brennifórn Þetta er það sem þú skalt fórna á altarinu. Tvö lömb vetur gömul daghvern stöðulega Öðru lampinu skal þú fórna á morgnidags En hinu lampinu skal þú fórna um sólsetur Með öðru lampinu skal hafa tíunda part úr efu Af fínum jöli Blönduðu við fjórðung úr hín af olíu Úr stektum olífu berjum Og til dreipi fórnar fjórðung úr hín af víni Hínulambinu skal þú fórna um sólsetur og hafa við sömu matfórn og dreypifórn sem um orguninn til þægilegs ilms til eldfórnar fyrir drottin. Skal það vera stöðu brenni fórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfundatjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Og þar vil ég eiga samfundi við Ísraelsmenn og það skal helgast af minni dýrð. Ég vil helga samfundatjaldið og altarið. Aron og sonu hans vil ég og helga að þeir þjóni mér í press embetti. Ég vil búa á meðal Ísraelsmanna og vera þeirra guð. Og þeir skulu viðurkenna Að ég er drottin Guð þeirra sem leytti þá út af Egyftalandi til þess að ég mætti búa meðal þeirra. Ég er drottin Guð þeirra. Þrítugasti kafli Reykjelsis altarið Þú skalt gjöra altari til að brenna á Reykjelsi. Það skalt þú búa til af Akasíu viði. Það skal vera álnar langt og álnar breytt, ferhýnt, tveggja álnar hátt og horn þess áföst við það. Þú skalt leggja það skýru gulli, bæði að ofan og á hliðunum allt í kring, svo og horn þess og þú skalt gjöra brún af gulli á því allt í kring. Þú skalt gjöra á því tvo hringa af gulli fyrir neðan brúnina báðum eigin. Þú skalt gjöra þá á báðum hliðum þess. Þeir skulu vera til að smeyja í stöngum til að bera það á. Og þú skalt gjöra stengurnar af akasíu og gull leggja þær. Þú skalt setja það fyrir framan fortjaldið sem er fyrir sáttmós örkinni fyrir framan lokið sem er yfir sáttmálinu þar sem ég vil eiga samfundi við þig Og Aron skal brenna ilmreykelsa á því Hann skal brenna því á hverju morgni þegar hann tilreiðir lampana Þegar Aron setur upp lampana um solsetur skal hann og brenna reykelsi Það skal vera stöðu reykelsisfórn frammi fyrir drottni hjá yður frá kyni til kyns Þér skulið ekki fórna annarlegureykelsa á því Né heldur brennifórn eða matfórn og eigi megi þér dreypa dreypifórn á því Aron skal friðþæja fyrir horn þess einu sinni á ári Með blóðinu úr syndafórn friðþægingarinnar skal hann friðþæja fyrir það einu sinni á ári hjá yður frá kyni til kyns Það er háheilagt fyrir drottni Gjald til helgidómsins Drottin talaði við Mósi og sagði Þegar þú tekur mantal meðal Ísraelsmanna við liðskonnun þá skulu þeir hverum sig greiða drottni gjald til lausnar lífi sínu þegar þeir eru kannadir Svo að engin pláa komi yfir þá vegna liðskonunarinnar. Þetta skal hvers á gjalda sem talin er í liðskonun. Hálfan sikil eftir helgidóm sikli, tuttugu gerur í sikli, hálfan sikil sem fórnar gjöf til drottins. Hvers sem talin er í liðskonun, tvítugur og þaðan af eldri, skal greiða drottni fórnargjöf Hinn ríki skal eigi greiða meira og hinn fátæki ekki minna en hálfan sikil Er þér færið drottni fórnargjöf til þessa friðþæja fyrir sáliríðar Og þú skal taka þetta friðþægingar gjald af Ísraelsmönnum og leggja það til þjónustu samfundatjaldsins Það skal vera Ísraelsmönnum til minningar frammi fyrir drottni að það friðþægi fyrir sálir í þar. til þvottar Drottin talaði við Móse og sagði Þú skalt gjöra eir með eir til þvottar og þú skalt setja það milli samfundatjaldsins og altari sinns og láta vatni í það og skuli þeir Aron og sinir hans Þvó hendur sínar og fætur úr því. Þegar þeir ganga inn í samfundatjaldið, skulu þeir þvo sér úr vatni, svo að þeir degi ekki. Eða þegar þeir gangað alltarinu til þess að embætta, til þess að brenna eldfórn drottni til handa, þá skulu þeir þvó hendur sínar og fætur, svo að þeir degi ekki. Þetta skal vera þeim ævarandi lögmál fyrir hann og nýðja hans frá kýni til kýns. Ilmsmyrstl til smörningar Drottin talaði við Mósi og sagði Takk þér hinnar ágætustu kryddjurtir, 500 sikla af sjálfrunninni myrru, hálfu minna, eða 250 sikla af Ilmandi Kanelbergi og 250 sikla af Ilmreir og 500 sikla af Kanelviði eftir Helgidómssikli og eina hín af olífiberjaolju Af þessu skalt þú gjöra heilaga smörningarolju Ilmsmyrstl til búinn að hætti smyrstlara Skal það vera heilög smurningarolja. Með þessu skalt þú smyrja samfundatjaldið og sáttmálsörkina. Borðið með öllum áhöldum þess. Ljósast ykkuna með öllum áhöldum hennar og reykelsisaltarið. Brennifórnaraltarið með öllum áhöldum þess. Kerið og stjett þess. Og skalt þú vía þau Svo að þau verði háheilög Hver sem snertur þau Skal vera helgadur Þú skalt og smyrja Aron Og sonu hans Og vía þá til að þjóna mér Í press embetti Þú skalt tala til Ísraels manna og segja Þetta skal vera mér heilög spurningarolía Hjá yður frá kyni til kynns Egi má dreipa henni á nokkursmannshörund og með sömu gerð skulu þér egi búa til negin smyrstl. Helg er hún og helg skal hún yður vera. Hver sem býr til samskona smyrstl eða ber nokkuð af þeim á óvígðan mann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Reykjelsið helga Drottinn sagði við Mósi Takk þér ilmjurtir, balsam, marnögl og galban kvóðu Ilmjurtir á samtreinureykelsi Skal vera jafnt að hverju Og þú skalt búa til úr því ilmureykelsi að hætti smyrslara Salti kryddað, hreint og heilagt Og nokkuð af því skalt þú milja smátt ó leggja það fyrir framan sáttmálið í samfunda tjaldinu þar sem ég vil eiga samfundi við þig það skal vera yður há heilagt reykelsi eins og þú til með þessari gerð meggi þér ekki búa til handa yður sjálfum skaltu meta það sem droptni helgað skildi einhver búa til nokku því líkt Til þess að gæða sér með ilm þess, skal hann upprættur verða úr þjóðsynni. Þrítugasti og fyrsti kafli Tjaldbúðarsmiðir kvattir til Drottin talaði við Mósi og sagði Sjá, ég hefði kvatt til Besalel íson, húrsonar af Jútaættkvísl Ég hefði fyllt hann guðs anda, bæði vísdómi, skilningi, kunnmáttu og hvers konar hagleik, til þess að upphjúsa listaverk og smíða úr gulli, silfri og eiri og skera steina til greypingar og til tréskurðar, til þess að vinna hvers konar smíði. Og sjá, ég hefði fengið honum til aðstóðar, óhóliab, Aki Samakson að Dans ættkvísl Og öllum hugvitsmönnum hef ég gefið vísdóm að þeir megi gjöra allt það sem ég hefi fyrir þig lagt Samfundatjaldið, sáttmálsörkina, lokið sem er yfir henni og öll áhöld tjaldsins Borðið og áhöld þess Gull ljósastikuna og öll áhöld hennar O reykelsins altarið brenni fórnaar altarið og öll áhöld þess kerið og stétt þess glit klæðin hin helgu klæði Aarons prests og prests þjónustu klæðis sona hans smurningarolíjuna og ilmr eykelsið til helgidómsins allt skulu þeir gjöra eins og ég hefi fyrir þig lagt Ákvæði um kvíldardaginn Drottin talaði við Mósi og sagði Talaði þú til Ísraelsmanna og seg Sannlega skuluð þér halda mína kvíldardaga því að það er teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns svo að þér vitið að ég er drottin sá er yður helgar Haldið því kvíldardaginn Því hann skal vera yður heilagur. Hver sem vanhelgar hann skal vissulega lífláttinn verða. Því að hver sem þá vinnur nokkurt verk, sá maður skal upprættur verða úr þjóðsynni. Sex daga skal verk vinna. En sjöndi dagurinn er algjör hvildardagur, helgadur drottni. Hver sem verkvinnur á hvíldardegi skal vissulega lífláttin verða. Fyrir því skurðu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlegan sagtmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sextugum Gjörði drottin heimin og jörð, en sjöfunda daginn hvildist hann og endurnarðist. Þegar drottin hafði lokið við ræðunum við Mósi á sína í fjalli, fekk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, rítaðar með fingri guðs. Fráfatt líðsins og endurnýjun sáttmálans 32. og annar kafli Gullkálfurinn Er fólkið sá að seinkaði komu Móse ofan af fjallinu þyrttist fólkið í kringum Aron og sagði við hann Kom og gjörðu skvuð er fyrir oss fari því að við er vitum ekki hvað af þessu Móse er orðið Manninum er leitt og spurt af ekipta Og Aron sagði við þá Slítið eyrnagullin úr eyrum kvenna í þar, svona og dætra og færi mér Þá sleit allt fólkið eyrnagullin úr eyrum sér og færiði Aroni En hann tók við því af þeim, lagaði það með meittlinum og gjörði af því stiftan kálf Þá sögðu þeir Þetta er guð þinn, sem leyti þig út af Egiptalandi Og er Aron sá það reysti hann alltari fyrir framan hann og Aron létt kalla og segja að morgun skal vera hátíð drottins Næsta morgun rísu þeir árla fórnuðu brenni fórnum og færðu þakkar fórnir Síðan settist fólki niður til að eta og drekka og því næst stóðu þeir upp til leika. Þá sagði drottin við Mósi. Far þú og stíg ofan, því að fólks þitt sem þú leittir út af ekirtalandi hefur miskjört. Skjótt hafa þeir vikið af þeim vegi sem ég bauð þeim. Þeir hafa gjörð sér steiftan kálf, og þeir hafa fallið fram fyrir honum, fært honum fórnir og sagt, Þetta er Guð þinn, Israel, sem leyti því út að vegi eftalandi. Drottinn sagði við Móse. Ég sé nú að þessi líður er harðsvíðað fólk. Lát mig nú einan, svo að reiði mín upptendrist í gegn þeim og tortími þeim. Síðan vill ég gjöra þig að mikilli þjóð. En Mós er enda blíðka drottin Guðsinn og sagði Hvíð skal drottin reyði þín upptendrast í gegn fólki þínu sem þú letir út af Egyftalandi með miklu mætti og voldur hendi? Hvíð skulu Egyftar segja og hveða svo orði? Til Íls leti hann þá út til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snú þér frá þinni brennandi reyði og lát þig yðra hins ídla gegn fólki þínu. Minnst þú þjóna þinna Abrahams, Isaacs og Ísraels, sem þú hefur svarið við sjálfan þig og heitið? Ég vil gjöra nýðja eðar marga sem stjörnur heiminnsins, og allt þetta land sem ég hefði talað um vil ég gefa nýðjum og skulu þeir eiga það æfinlega. Þá yðræðist drottinn hins illa er hann hafði hótað að gjöra fólki sínu. Síðan snýri Mósi á leið og gekk ofan af fjallinu með báðar sáttmálstöflurnar í hendi sér. Voru þær skrifaðar báðu um meginn, svo á einni hliðinni sem á annari voru þær skrifaðar. En töflurnar voru guðsverk. Og letrið Guðs letur, rist á töflurnar. En er Jósúa heyrði ópið í fólkinu, sagði hann við Mósi. Það er herróp í búðunum. En Mósi svaraði, það er ekki óp sigrandi manna og ekki óp þeirra er sigraðir verða. Söng óm, heyri ég. En er Mósen algaðist herrbúðirnar og sá kálfinn og dansinn, upptendraðist reyði hans svo að hann þeytti töflunum af hendi og braut þær í sundur fyrir neðan fjallið. Síðan tók hann kálfinn sem þeir höfðu gjörð, brendi hann í eldi og muldi hann í duft og drefði því á vatnið og létt Ísraelsmenn drekka. Þá sagði Mósefið Aron Hvað hefur þetta fólk gjörðt hér að þú skulir hafa leitt svo stóra sind yfir það? Aron svaraði Reðst egi herra Þú þekkir líðin að hann er jafnann búin til Íls Þeir sögðu við mig Gjör og skvöð er fyrir oss fari Því við erum viti megi hvað af þessum Móse er orðið Manninum er leti og spurt af Egyftalandi. Þá sagði ég við þá Hver sem gull leifir á sér, hann slítið það á sér. Fengu þeir mér það og kastaði ég því í eldin svo varð af því þessi kálfur. Er Móse sá að fólkið var orðið taumlöst því að Aron hafði sleft við það taumnum svo að þeir voru hafðir að spotti á mótstöðumannum sínum þá ná móses staðar í herbúðarlíðinu og mælti hver sem heyrir drottni til komi hingað til mín þá sopnuðist allir levítar til hans og hann sagði við þá svo segir drottinn ísraelsk vöð hver einn festi sverð á hliðsér farið síðan fram og aftur frá einu hliði herrbúðana til annars og drepi hversinn bróður, vinn og frænda. Og levitarnir gjörðu sem móse bauð þeim og fjallu af fólkinu á þeim degi þrjá tíu þúsindir manna. Og Mósi sagði Fyllið hendur í þar í dag drottni til handa því að hver maður var á móti sinni sínum og bróður Svo að yður veitist blessun í dag Móse byður fyrir fólkinu Morgunin eftir sagði Móse við líðin Þér hafið dríkt stóra sind En nú vil ég fara upp til drottins Má vera að ég fái friðþægt fyrir sindiðar Síðan snýri Mósi aftur til drottins og mælti Æ, þetta fólk hefur dritt stóra sind og gjörðt sér guð af gulli. Ég byð fyrirgef þeim nú sindherra. Ef ekki, þá byð ég að þú máir mig af bók þinni sem þú hefur skrifað. En drottin sagði við Mósi Hvern þann er sindgað hefur móti mér? Vil ég má af bókminni Far nú og leið fólkið þangað sem ég hefði sagt þér Sjá, engil minn skal fara fyrir þér En þegar minn vitunartími kemur Skal ég viti að synda þeirra á þeim En drottin löst fólkið fyrir það Að þeir hefðu gjörð kálfin sem Aron gjörði þrýtugastu og þriðji kafli Nær vera guðs Drottinn sagði við Móse Far nú hérðan með fólkinn sem þú letir burt af Egyftalandi til þess land sem ég sór Abraham, Ísak og Jakob er ég sagði Nýðjum þínum vil ég gefa það Ég vil senda engil á undan þér og reka burt, kananíta, amoríta, hetíta, peresíta, hefíta og jebúsíta til þess lands sem flýtur í mjólk og hunangi. Því að ekki vil ég sjálfur fara að fanga með þér, af því að þú ert harsvíraðu líður og eigi tortími ég þér á leiðinni. En er fólkið heyrði þennan ófögnuð, Urðu þeir hryggir og enginn maður bjóð sig í skart. Þá sagði drottinn við Móse. Seg Ísraelsmannum, þér eruð harðsvíðaður líður. Var ég eitt ögnablík með þér á leiðinni, mundi ég tortíma þér. Legg nú af þér skart þitt, svo að ég viti hvað ég á að gera við þig. Þá lögðu Ísraelsmenniður skart sitt undir Hóreffjalli og báru það eigi upp frá því. Samfundatjaldið Mósið tók tjaldið og resti það fyrir utan herrbúðirnar spölkort frá þeim og kallaði það samfundatjald. Og varð hvers á maður er leitavildi til drottins, að fara út til samfundatjaldsins sem var fyrir utan herrbúðirnar og þegar Mósi gekk út til tjaldsins þá stóð upp allur líðurinn og gekk hver út í sínar tjaldir og horfði á eftir honum þar til er hann var komin inn í tjaldið er Mósi var komin inn í tjaldið steið skístorpi neyður og nám staðar við tjaldirnar og drottinn talaði við Mósi. Og allur líðurinn sá skístolpan standa við tjaldirnar. Stóð þá allt fólkið upp og fjall fram hver fyrir sínum tjaldirum. En drottinn talaði við Mósi, augliti til auglitis, eins og maður talar við mann. Því næst gekk Mósi aftur til herrbúðana en þjóttn hans sveinninn Jósúa Núnsson vek ekki burt úr tjaldinu. Fyrir Móse Móse sagði við drottin Sjá, þú segir við mig far með fólk þetta en þú hefur ekki látið mig vita hvern þú ætlar að senda með mér og þó hefur þú sagt er þekki þig með nafni og þú hefur einnig fundið náð í augum mínum. Hafi ég nú fundið náð í augum þínum, þá byrði ég Gjör mér kunna þína vegu að ég megi þekka þig Svo að ég finni náð í augum þínum og gæt þess að þjóð þessi er finn líður. Drottin sagði Auglitt mitt mun fara með og búa þér kvíld. Og Móse sagði við hann. Fari auglitt þitt eigi með, þá lát oss eigi fara héran. Að hverju mega menn eðla vita að ég og líður þinn hafi fundið náð í augum þínum. Fort eiga að þú farir með þóss Og ég og þinn líður verðum ágættir framar öllum þjóðum sem á jörðu búa. Þá sagði drottinn við Mósi. Einnig þetta er þú nú mæltir vilja gjöra. Því að þú hefur fundið náð í augum mínum og ég þekki þig með nafni. En Mósi sagði, lát mig þá sjá dyr þína. Hann svaraði. Ég vil áta allan minn ljóma líða framhjá þér og ég vil kalla nafnið drottin frammi fyrir þér og ég vil líkna þeim sem ég vil líkna og miskuna þeim sem ég vil miskuna. Og enn sagði hann Þú getur eigi séð auglitt mitt því að engin maður fær séð mig og lífi haldið. Drottin sagði Sjá, hér er staður hjá mér og skalt þú standa upp á berginu. En þegar dýð mín fer framhjá vil ég láta þig standa í berg og mun ég byrgja þig með hendi minni unns ég er komin framhjá. En þegar ég tek hönd mína frá mun þú sjá á bak mér. En auglít mitt það engin enginn maður séð. Frítugasti og fjórði kafli Nýjar lögmálstöflur Drottin sagði við Móse Högð þér tvær töflur af steini eins og hinnar fyrri voru. Muni ég þá rita á töflurnar þau orð sem stóðu á hinnum fyrri töflunum er þú bröst í sundur og ver búinn á morgun og stíg árla upp á sína í fjall og kom þar til mín uppi á fjallstindinum Engin maður má fara upp þangað með þér og engin má heldur láta sjá sig nokkur staðar á fjallinu Egi mega heldur söðir eða naut vera á beit uppi undir fjallinu Þá hjó Móset fær töflur af steini eins og hinnar fyrri. Og hann reis átla næsta morgun og gekk upp á sína í fjall eins og drottin hafði bóðið honum og tók í hönd sér báðar stein töflurnar. drottins byrtist Móse á fjallinu. Þá steig drottin niður í skýi en staðnæmdist þar hjá honum og kallaði nafn drottins. Drottin gekk fram hjá honum og kallaði Drottin, drottin miskunnssamur og líknssamur guð, fólinmóður, geskur íkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gesku þúsundum og fyrirgefur miskjörðir, afbrot og syndir, En leitur þeirra þó eigi með öllu óhengt. Heldur við þér miskjörða fæðrana á börnum og barna barnabörnum. Já, í þriðja og fjórða lið. Móse fjall þá skjótlega til jarðar og tilbað. Og hann sagði Hafi ég drottin fundið náð í augum þínum? Þá fari drottin með ós því að þetta er harðsvíraðu líður. En fyrir gefa oss miskjörðir vorar og syndir og gjör oss að þinni eign. Sáttmálin endurnýjadur Drottin sagði Sjá, ég gjöri sáttmála. Í augsín alls þins fólks vil ég gjöra þau undur að ekki hafa slík veri gjörð í nokkuru landi eða hjá nokkuri þjóð og skal allt fólkið sem þú ert hjá sjá verk drottins því að furðulegt er það sem ég mun við þig gjöra. Gæt þess sem ég býð þér í dag sjá ég vil stökkva burt undan þér amorítum, kananítum, hetítum, peresítum hefítum og ég bú sítum. Varast þú að gjöra nokkurt sagtmála við íbúa lands þess sem þú kemur til, svo að þeir verði þér ekki að tálsnöru ef þeir búa á meðal þín. Heldur skulu þér rífa neyður öllturu þeirra, brjóta í sundur merkisteina þeirra og högva neyður asérur þeirra. Þú skalt eigi tilbyðja neitt annan guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur guð er hann. Varast að gjöra nokkurn sáttmála við íbúalandsins því að þeir munu taka framhjá með guðum sínum og þeir munu færa fórnir guðum sínum og þeir mun verða bóðið og þú mynd eita á fórnum þeirra Og þú munt taka dætur þeirra handa sonum þínum og dætur þeirra munu taka framhjá með guðum sínum og tæla sinni þína til að taka framhjá með guðum þeirra. Þú skalt eigi gjöra þér stifta guði. Þú skalt halda hátíð hennar ósýrðu brauða. Sjö daga skaltu eita ósýrð brauð eins og ég hefi bóðið þér á ákveðnum tíma í abýp mánuði því að í abýp mánuði fórst tú út af ekkiptalandi allt það sem opnar móðurlíf er mitt sömu leiðis allur fjönaður þinn sem karlkins er frumburðir nauta og söða en frumburði undan östnum skaltu leysa með lambi Leysir þú ekki, skaltu brjóta þá úr hálsliðum. Alla frumburði svona þinna skaltu leysa og enginn skal tómhendur koma fyrir auglitt mitt. Sex daga skaltu vinna en hvílast hinn sjöunda dag. Þá skaltu hvílast. Hvort heldur er plæingartími eða uppskeru. Þú skalt halda vikna hátíðina, hátíð frum gróða hveiti uppskerunar og uppskeru hátíðina við áslokin. Þremsinnum á ári skal allt þitt karlkinn byrtast frammi fyrir drottni guði, guði Ísraels. Því að ég mun reka heifingjana burt frá þér og færa út landamerki þín og enginn skal áseilast land þitt. Þegar þú fer upp til að byrtast frammi fyrir drottni guði þínum, þrem sinnum á ári. Þú skalt ekki frambera blóð fórnar minnar með sírðu brauði og páskaháttíðar fórnin má ekki liggja til morguns. Hið fyrsta, frum gróða jarðar þinnar, skaltu færa til hús drottins guðs þínns. Þú skalt ekki sjóða kýð í mjólk móður sinnar? Drottin sagði við Mósi. Skrifa þú upp þessi orð, því að samkvæmt þessum orðum hef ég gert sáttmála við þig og við Ísrael. Og Mósi var þar hjá drottni fjörutíu daga og fjörutíu nætur og át ekki brauð og drakk ekki vatt og hann skrifaði á töflurnar orð sáttmálans tíu bóðorðin Geistlar af andli til Mósi En er Mósi gekk ofan af sína í fjalli og hann hafði báðar sáttmálstöflurnar í hendi sér þegar hann gekk ofan af fjallinu þá vissi Mósi ekki að Geistlar stóðu af andlitshörundi hans af því að hann hafði talað við drottinn. Og Aron og allir Ísraelsmenn sáu Móse og sjá Geisla stóðu af andlitshörundi hans Þorðu þeir þá ekki að koma nærri honum En Móse kallaði á þá og snýru þeir þá aftur til hans Aron og allir leiðtoga safnaðarins og talaði Móse við þá Eftir það gengur allir Ísraelsmenn til hans og bauð hann þeim að halda allt það sem drottinn hafði við hann talað á sína í fjalli. Er Mósi hafði lokið máli sínu við þá, let hann skýlu fyrir andlit sér. En er Mósi gekk fram fyrir drottinn til þess að tala við hann, tók hann skýluna frá þar til er hann gekk út aftur. Tvínast gekk hann út og flutti Ísraelsmönnu það sem honum var bóðið. Sáu Ísraelsmenn þá andlit Móse hversu geistlar stóðu af andlitshörundi hans. Lét Móse þá skíluna aftur fyrir andlitsér þar til er hann gekk inn til þess að tala við Guð. Helgi dómurinn Þrítugasti og fymti kafli Hvíldardagsboð Móse stemdi saman öllum söpnuði Ísraelsmanna og sagði við þá Þetta er það sem drottin hefur bóðið að gjöra Sex daga skal verkvinna En sjöundi dagurinn skal vera yður helgur hvíldardagur Hátíðar hvíld drottins Hver sem verkvinnur á þeim degi skal lífláttinn verða. Hvergi skulu þér kveikja upp eld í hýpilum yðar á hvildardegi? Gjafir til helgidómsins Móse talaði til alls safnaðar Ísraelsmanna og Mælti. Þetta er það sem drottinn hefur bóðið. Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá Er gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, gull, silfur og eir. Bláan purpura, rauðan purpura, skarlat, baðmull og getahár. Rauðlituð hrútskinn, höfrungaskinn og akasíuvið. Olíu til ljósastikunar, kryddjurtir til smörningar olíu, og ilmreikelsis sjóamsteina og steina til legginga og hökulin og brjóstskjöldin og allir hagleiksmenn meðalíðar komi og búi til allt það sem drottin hefur bóðið búðina, tjöldin yfir hana þak hennar króka, borð slár, stólpa og undirstöður örkina og stengurnar er henni fylgja lokið og fortjaldstúkbreiðuna borðið og steingurnar er því fylgja öll áhöld þess og skoðunarbrauðin ljósastikuna áhöld þau og lampa er henni og olíu til ljósastikunnar reykelsisaltarið og steingurnar er því fylgja spurningarolíjuna ilmreykelsið og dúkbreiðuna fyrir dyrnar fyrir dýr búðarinnar brenni fórnaraltarið og eirgrindina sem þvífylgir Stengur þess og öll áhöld og kerið með stjætt þess Tjöld forgarðsins stólpa hans með undirstöðum og dúkbreiðuna fyrir hlið forgarðsins Hæla búðarinnar og hæla forgarðsins og þau stöðug sem þar til tilheyra Glittklæðin til embættiskjörðar í helgidóminum Hinn helguklæði Arons Prests og preststjónustu klæði svona hans Því næst gekk allur söpnuður Ísraels manna burt frá Móse komu þá allir sem gáfu á fúsum huga og með ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra af samfundatjaldið og allt það sem þurfti til þjónustu gerðarinnar í því og til hinna helgu klæða og þeir komu bæði menn og konur Allir þeir sem fúsir voru að gefa og færðu spángir, erðna gull, ringa, hálsmenn og alls konar gullgripi, svo og hver sá er færavildi drottni gull að fornargjöf. Og hver maður sem átti í eigusinni bláan purpura, rauðan purpura, skarlat, baðmull, geitahár, rauðlituð hrútskinn og höfrungaskinn bar það fram. Og hver sem bar fram silfur og eyr að fórnargjöf, færði það drottni að fórnargjöf, og hver sem átti eigu sinni akasíu við til hvers þess smíðis eð gjöra skildi, bar hann fram. Og allar hagvirkarkonur spunnu með höndum sínum og báru fram spuna sinn bláan purpura, rauðan purpura, skarlat og bámull og allar konur sem til þess fóru fúsar og höfðu kunnáttu til spunnu geitahár. En fóringarnir færðu sjóamsteina og steina til ekkinga á hökulin og brjóstskjöldin, og kryddjurtir og ólíu til ljósastikunar og til smörningar ólíu og ilmrei kelsis. Ísraelsmenn færðu drottni þessar gafir sjálfi ljúlega. Hver maður og hver kona er fústlega vildi láta eitthvað af hendi rakna til alls þess verks er drottin hafði bóðið Mósi að gjöra. Tjaldbúðarsmiður hvattir til Mósi sagði við Ísraelsmenn Sjáið, drottin hefur hvatt til Besalel úr í Húrsonar af Júta ættkvistl og fyllt hann guðs anda bæði vístómi, skilningi kunnáttu og hvers konar hagleik til þess að upphugsa listaverk og smíða úr gulli silfri og eiri og skera steina til greipingar og til tréskurðar til þess að vinna að hvers konar hagverki Hann hefur og gefið honum þá gáfu að kenna öðrum bæði honum og óhóliab akisa maksini af dansættkvísl Hann hefur fyllt þá hugviti til allskonar útskurðar listvefnaðar glitvefnaðar af bláum purpura rauðum purpura skarlati og baðmull og til dúkvefnaðar svo að þeir geti framið allskonar inn og upphugsað listaverk Þrýtugasti og sjötti kafli Og skulu þeir Belsalel og Óhóliab Og allir hugvitsmenn er drottin hefur gefið hugvitt og kunnáttu Svo að þeir ber að skina á hvernig gjöra skal allt það verk Er að helgidómskjörðinni lítur Gjöra allt eins og drottin hefur bóðið Móseliet kalla þá Belsalel og Óhóliab og alla hugvitsmenn er drottin hafði gefið hugvitt, alla þá sem á fúsum huga gengu að verkinu til að vinna það. Tóku þeir við af Móse öllum göfunum sem Ísraelsmenn höfðu framborið til framkvæmda því verki er að helgidómskjörðinni lögd. En þeir færðu honum á hverju morgni eftir sem áður gafir sjálfviljulega. Þá komu allir hugvitsmennirnir sem störfuð að helgidómskjörðunni í smáu og stóru hver frá sínu verki sem þeir voru að vinna og sögðu við Mósi á þessa leið. Fólkið leggur til miklu meira en þörf gjörist til að vinna það verk sem drottinn hefur bóðið að gjöra. Þá bauð Mósi að láta þetta bóð útganga um herrbúðirnar. Enginn Fórki karl nýr kona skal framar hafa nokkurt starfa með höndum í því skýni að gefa til helgidómsins. Lét fólki þá af að færa gjafir. Var þá gnótt verkefni fyrir þá til alls þess er gjöra þurfti og jafði nokkuð afgangs. Tjaldbúðin og fortjaldið Gjörðun og allir hugvitsmenn meðal þeirra er að verkinu unnu, tjald af tíu dúkum. Voru þeir gjörðir af tvinnaðri báðmull, bláum purpura, rauðum purpura og skarlati og list opnir kerúpar á. Hver dúkur var 28 álna langur og 4 álna breyður og voru allir dúkarnir jafnir að máli. Fimm dúkarnir voru tengdir saman hver annan og eins voru hinir fimm dúkarnir tengdir saman hver annan. Þá voru gjörðar lykkjur af bláum purpura á jaðri ysta dúksins í samfellunni. Eins var gjörð á jaðri ysta dúksins í hinni samfellunni. 50 lykkjur voru gjörðar á öðrum dúknum, og eins voru gjörðar 50 líkkur á jæðri þess dúksins sem var í hinnisamfellunni, svo að líkkurnar stóðust á hverfið aðra. Þá voru gjörðir 50 krókar af gulli og dúkarnir tengdir saman hverfið annan með krókunum, svo að tjaldbúðin varð ein held. Því næst voru gjörðir dúkar af getahári til að tjalda með yfir búðina, 11 að tölu Hver dúkur var 30 álna langur og 4 álna breyður og voru allir 11 dúkarnir jafnir að máli Það voru tengdi saman 5 dúkar sér og 6 dúkar sér og síðan búnar til 50 lykkur á hjæðri ystadúksins í annari samfellunni og eins 50 lykkur á dúkjæðri hinnarsamfellunar Þá voru gjörðir 50 eyrkrókar til að tengja saman tjaldið, svo að það varð ein held. Þá var enn gjörð þak yfir tjaldið af rauðlituðum hrútskinnum og enn eitt þak þar utan yfir af höfrungaskinnum. Því næst voru gjörð þyljuborðin í tjaldbúðina. Voru þau af Akasíu viði og stóðu upp og ofan. Var hvert borð tíu álnir á lengd og hálf önnur alinn á breytt. Á hverju borði voru tveir tapar, báðir saminnaðir. Var svo gört á öllum borðum tjaldbúðarinnar. Og þannig voru borðin í tjaldbúðina görð. 20 borð í suðurliðina og 40 undistöður af silfri voru búnar til undir 20 borðin. Tvær undirstöður undir hvert borð sín fyrir hvort tappa. Og í hina hlið tjaldbúðarinnar norður hliðina, voru gjörð 20 borð og 40 undirstöður á silfri. Tvær undirstöður undir hvert borð. Í afturgafl búðarinnar gengt vestri voru gjörð sex borð og tvö borð voru gjörð í búðarhorninn á afturgaflinum. Voru þau tvöföldað neðan og heldur sömuleiðis fullu máli upp úr allt til hins fyrsta rings. Þannig var þeim háttað hórum tvekja á báðum hornunum. Borðin voru átta og með undirstöðum af silfri, sextán undirstöðum, 2 undirstöðum undir hverju borði. Því næst voru gjörðar slár af Akasíu Fimm á borðin í annari hlið búðarinnar og fimm slár á borðin í hinni hlið búðarinnar og fimm slár á borðin í afturgapli búðarinnar gengt vestri. Þá var gjörð miðsláin og látin liggja á miðjum borðunum alla leið frá einum enda til annars. Og voru borðin gullögð en hringarnir á þeim sem slárnar gengu í gjörðar af gulli. Sláðnar voru og gull lagðar. Það var fórtjaldið gjört af bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnaðri báðmördl. Var það tilbúið með listvefnaði og kerúpar á. Til þess voru gjörðir fjóri stólpar af Akasíu viði. Voru þeir gull lagðir og naklarnir í þeim af gulli. En undir stolpana voru steftar 4 undistöður af silfri. Dúk breiða var ogjörð fyrir dyr af bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnaðri baðmull og glít Svo og 5 stolbarnir er henni fyltu og naglarnir í þeim. Voru stolpahöfðin gulllögð og hringrandir þeirra. En 5 undirstöðurnar Undir þeim voru af eyri. Þrítugasti og sjöndi kafli Sáttmálsörkin Besalel gjörði örkina af Akasíu viði. Var hún hálf þriðja alin á lengt, hálf önnur alin á breytt og hálf önnur alin á hæð. Og hann lagði hann að skýru gulli innan og utan og gjörði umhverfis á henni brún af gulli. Og hann stefti til arkarinnar fjóra ringa af gulli til að festa þá við fjóra fætur hennar sína tvo ringana hóru megin. Þá gjörði hann stengur af Akasíu viði og gull lagði þær. Smeigði síðan stöngunum í ringana á hliðum arkarinnar Svo að bera mátti örkina Þá gjörði hann lók af skýru gulli Var það hálf þriðja alin á lengt Og hálf önnur alinn á breytt Og hann gjörði tvo kerúpa af gulli Af drifnus mýði gjörði hann þá á hvórum tvekja loks endanum Var annar kerúpin á öðrum endanum En hinn á hinum endanum Gjörði hann kerúbana áfasta við lokið á báðum endum þess. En kerúbarnir breyttu út vangina uppi yfir, svo að þeir huldu lokið með vangum sínum og andlit þeirra sneru hvort í móti öðru. Að lokinu sneru andlit kerúbana. Borð fyrir skoðunarbrauðin Þá gjörði hann borðið af Akasíuviði, tvær álnir á lengd, alinn á breytt og hálfa aðra alinn á hæð. Lagði hann það skýru gulli og gjörði umhverfi sáð brún af gulli. Umhverfið það gjörði hann lista þverhandar breyðan og bjóð til brún af gulli umhverfi sálistanum. Og hann stefti til borðsins fjóra ringa af gulli og setti hringana í fjögurhornin sem voru á fjórum fótum borðsins. Voru hringarnir fast upp við listan, svo að í þá er þið smegt stöngunum til þess að bera borðið. Og hann gjörði stengurnar á Akasíu viði og gull lagði þær, svo að bera mátti borðið. Þá bjó hann til íláttinn er á borðinu skildu standa, föð þau er því tilheyrðu, skálar og kér og bolla þá er til dreypifórnar eru hafðir af skýru gulli Sjö arma ljósastíkan Hann gjörði ljósastíkuna af skýru gulli Með drypnu smíði gjörði hann ljósastíkuna stjett hennar og legg Blóm byggarar hennar, knappar hennar og blóm voru samfastir henni Og sex álmur lágu út frá hliðum hennar, þrjár álmur ljósastikunar út frá annari hlið hennar og 3 álmur ljósastikunar út frá henni hlið hennar. Þrýr byggarar í lögun sem öndlublóm voru á fyrstu álmunni, knappur og blóm. Þrýr byggarar í lögun sem öndlublóm voru á næstu álmunni, knappur og blóm. Svo var á öllum sex álmunum sem út gengur frá ljósastikunni. Og á sjálfur í ljósastikunni voru fjórir bykarar í lögun sem öndlublóm knappar hennar og blóm. Einn knappur undir tveim neðstu álmunum samfastu ljósastikunni og annar knappur undir tveim neðstu álmunum samfastu ljósastikunni og enn knappur undir tveim efstu álmönnum samfastu ljósastikunni Svo var undir sex álmönnum er útgengu frá ljósastikunni Knapparnir og álmörnar voru samfastar henni Allt var það gjörð með dribnu smýði og skýru gulli Og hann gjörði lampa hennar sjö og ljósasöks þau og skarp hönnur er henni fyldu af skýru gulli Af einni talentu skýra guls gjörði hann hana með öllum áhaldum hennar. Reykjelsisaltarið Þá gjörði hann Reykjelsisaltarið af Akasíuviði. Það var álnar langt og álnar breytt, fyrhýnt, tveggja álnar og horn þess áföst við það. Og hann lagði það skýru gulli Bæði að ofan og á hliðunum allt í kring, svo og horn þess, og hann gjörði brún að gulli á því allt í kring. Og hann gjörði á því tvo hringa af gulli fyrir neðan brúnina báðum eigin og að báðum hliðum þess til að smeyja í stöngum til að bera það á. Og stengurnar gjörði hann af Akasíu viði og gull lagði þær. Hann bjó og til hina helgu smurningarolíu og hreina ilmreykelsið á smeyslara hátt. 32. og 8. kafli. Altarið. Þá gerði hann brenni fórnar altarið af akasíuviði. Það var 5 álnar langt og 5 álnar breitt, 4 hendt og 3 álnar hátt. Og hann gjörði hórnin á því upp á fjórum hyrningum þess. Þau hórn voru áföst við það og hann eirlagði það. Og hann gjörði öll áhöld sem alltarinnu skildu fylgja, kérinn, eldsbaðana, fórnarskáleifnar, svoðkrókana og eldpönnurnar. Öll áhöld þess gjörði hann af eiri. En fremur gjörði hann um altarið eirgrind eins og ríðið net, fyrir neðan umgjörð þess, undir niðri, allt upp að miðju þess. Og hann stefti fjórar hinga í fjögur horn eirgrindarinnar til að smeyja í stöngunum. En stengurnar gjörði hann af Akasíu viði og eirlagði þær. Og hann smeygði stöngunum í ringana á hlíðum altariðsins til að bera það át. Hann gjörði það af borðum, holt að innan. Þvínæst gjörði hann eirkerið með eirstjætt úr speglum kvenna þeirra er gengdu þjónustu við dýr samfundatjaldsins. Forgarðurinn Hann gjörði forgarðin þannig. Á suður hlýðinni voru tjöld fyrir forgarðinum úr tvinnaðri baðmull, hundrað álna löngu. Með tuttugu stólpum og tuttugu undirstöðum að veiri. En naglar í stólpunum og hringrandir á þeim voru af silfri. Á norður voru og hundrað álna tjöld með tuttugu stólpum og tuttugu undirstöðum að veiri. En naglar nýr í stólpunum og hringrandirnar á þeim voru af silfri. Að vestanverðu voru 50 álna löng tjöld með 10 stólpum og 10 undirstöðum, en nagladnið í stólpunum og hringarandirnar á þeim voru af silfri. Og að austanverðu mót uppkomi sólar voru 50 álna tjöld. Voru 15 álna tjöld annarsvegar með 3 stólpum og 3 undirstöðum. Og hinsvegar báðu megin við forgarsliðið sömu leiðis 15 álna tjöld með þremur stólpum og þremur undirstöðum. Öll tjöld umhverfis forgarðin voru úr tvinnari baðmörg, undirstöðurnar undir stólpunum af eiri, naglarnir í stólpunum og hringrandirnar á þeim af silfri og stólpahöfuðinn silfur lögð. En á öllum stólpum forgarðsins voru hringrandir af silfri. Dúgbreyðan fyrir hliði forgarsins var glít ofinn af bláum purpura röðum purpura skarlati og tvinnaðri baðmull tuttugu álna löng og fimm álna há eftir dúkbreytinni eins og tjöld forgarsins voru og þar til heyrðu fjóri stólpar og fjórar undir stöðra veri en naglarnir í þeim voru af silfri stólpahöfðin silfur löð, og hringrandirnar á þeim af silfri. Og allir hælarnir til tjaldbúðarinnar og forgarsins hringin í kring voru að veiri. Dýrir málmar til helgidómsgjörðar Þetta er kostnaðarekningur tjaldbúðarinnar, sáttmársbúðarinnar sem gjörður var að bóði móse með aðstóð levítanna af Ítamar sinni Arons prests en Besalel Úrísson Húrsonar af Júta ættkvísl gjörði alltaf sem drottin hafði bóðið móse. og með honum var Óhóliab, Akisamakson af Dans ættkvísl Hann var hagur á steingröft listvefnað og glitvefnað af bláum purpura, rauðum purpura skarlati og baðmull Allt það gull sem haft var til smíðisins við alla helgidómskjörðina og fært var að fornarkjöf var 29 talentur og 730 siklar eftir helgidómssiklum. Silvrið sem þeir afsöpniðunum er í mantalivoru, lóðu til, var 100 talentur og 1775 siklar eftir helgidómssiklum á hálf sikill á mann þá er hálfur sikill eftir helgitóm sikli á hvern þann er talin var í liðskönnun tvítugur og þaðan af veldri og voru það 603.550 mans 100 talenturnar af silfri voru hafðar til að steipa úr undirstöður til helgidómsins góu undirstöður til fortjaldsins 100 undirstöður úr 100 talentum ein talenta í hverja undirstöðu Af 1775 sikklunum gjörði hann nagla í stólpana silfur lagði stólpahöfuðin og bjó til hringrandir að þá Fórnargjafa eyrin var 70 talentur og 2400 siklar. Af honum gjörði hann undirstöðurnar til samfundatjaldstýrana, eiraltarið, eirgrindina sem því fyldi og öll áhöld altariðsins. Undirstöðurnar til forgarsins allt í kring. Undirstöðurnar til forgarsliðsins, alla hæla til tjaldbúðarinnar og alla hæla til forgarsins allt í kring. Þrítugasti og níundi kabli Skrúði prestana af bláa purpuranum röða purpuranum og skarlatínu gerðu þeir glitklæði til embættiskjörðar í helgidóminum og þeir gerðu hinn helgu klæði Aarons svo sem Drottinn hafði boðið Mósi. hann bjó til hökulin af gulli bláum purpura röðum purpura skarlati og tvinnnaðri baðmull þeir beittu út gullið í þinnur en hann skar þinnurnar í þræði til að vefa þá inn í bláa purpuran, rauða purpuran, skarlatið og baðmullina með fórkunarlegu hagverki. Þeir gjörðu akslar hlýra á hökulin og voru þeir festir við hann. Að báðum endum varan festur við þá og hökulindin sem á honum var til að girða hann að sér var áfastur honum og með sömu gerð af gulli bláumpurpura, rauðumpurpura, skarlati og tvinnaðri báðmull, svo sem drottin hafið búaðið Mósi. Og þeir griftu sjóamsteina inn í umgerðir af gulli og grófu á þá nöfn Ísraelssona með innsiklis grefti. Festi hann þá á akslarlýra hökulsins, svo að þeir varu minnisteinar fyrir Ísraelsmenn svo sem drottinn hafði boðið Móse. Há bjó hann til brjóstskjöldin, gjörðan með listasmíði og með sömu gerð og hökulin af gulli, bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnaðri baðmull. Var hann ferheyrindur. Gjörðu þeir brjóstskjöldin 2 faldan. Var hann spannar langur og spannar breiður og 2 Og þeir settu hann fjórum steinaröðum. Eina röð af karneól, tópas og smaragði var það fyrsta röðin. Önnur röðin, karpungull, safír og jaspis. Þriðjaröðin, híasint, agat og ametist. Og fjórðaröðin, krisólít, sjóam og onyx. Voru þeir griftir í gull umgerðir hver á sínum stað. Og steinarnir voru tólf eftir nöfnum Ísraelssona og með nöfnum þeirra. Voru þeir grafnir með innsikliskrefti og var sittnafn á hverjum þeirra eftir þeim tólf kynfíslum. Og þeir gjörðu festar til brjóstskjaldarins, snúnarins og fléttur af skýru gulli. Þeir gjörðu og tvær umgerðir af gulli og tvo gull ringa og þessa tvo hringa festu þeir á tvö horn brjóstskeldarins. Festu síðan báðar gullflétturnar í þessa tvo hringa á hornu brjóstskeldarins. En tvo enda bekja festana, festu þeir við umgerðirnar tvær og festu þeir við akslar hlýra hökulsins á hann framannverðan. Þá gjörðu þeir enn tvo hringa á gulli og festu þá í tvö horn brjóstskeldarins innan innanverti þá brúnina sem að höklinum vissi. Og enn gjörðu þeir tvo hringa af gulli og festu þá á báða akslar hlýra hökulsins neðan til á hann framanverðan þar sem hann var tengdur saman fyrir ofan hökulindan. Og knýttu þeir brjóstskjöldin með hringum hans við hökulhringana með snúru af bláum purpura svo að hann lægi fyrir ofan hökulindan og brjóstskjöldurinn losnaði ekki við hökulinn svo sem drottinn hafði bóðið Mósi. Síðan gjörði hann hökul möttulinn, var hann óvinn og allur af bláum pyrbura, og var hálsmál möttulsins á honum miðjum, eins og á Brynju, og hálsmálið faldað með borða svo að ekki skildir yfna útúr. Á möttulfaldinum gjörði þeir granat af bláum pyrbura, rauðum purpura, skarlati og tvinnmaðri baðmull. Þeir gerðu og bjöllur af skýru og festu bjöllurnar millum granatepplana á möttulfaltinum allt í kring, á millum granatepplana. Svo að fyrst kom bjalla og granateppli og þá aftur bjalla og granateppli allt í kring á möttulfaltinum til þjónustu gjörðar svo sem drottinn hafi boðið Móse. Þá gjörðu þeir kyrtlana handa Aroni og sonum hans af baðmull og voru þeir opnir. Sömuleiðis vefjar höttin af baðmull og höfudúkana príðilegu af baðmull og línbræðkurnar af tvinnaðri baðmull. Og beltið af tvinnaðri baðmull, bláum pürpura, rauðum pürpura og skarlati, glýt ofið, svo sem drottin hafði bóðið Móse. Sína hann gjörðu þeir spöngina hið helga enni slað af skýru gulli og letruðu á hana með innsikliskrefti helgaður drottni. Og þeir festu við hana snúru af bláum purpura til að festa hana á vefjarhöttin ofanverðan svo sem drottin hafði bóðið Mósi. Þannig var nú lokið öllu verkið við búð samfundatjaldsins og gjörðu Ísraels menn allt sem drottin hafði bóðið Mósi Síðan fluttu þeir búðina til Mósi tjaldið með öllum áhaldum þess krókana, þyljuborðin slártnar, stólpana og undirstöðurnar Þakkið úr raulitið hrútskinnunum, þakkið úr höfrungaskinnunum og fortjaldstúk breyðuna Sáttmálsörkina stengurnar og arkarlókið borðið með öllum þess áhöldum og skoðunarbröðin gull ljósastikuna með lömpum lömpunum er raðaskildi öll áhöld hennar og ólíu ljósastikunar gull altarið smörningar ólíuna ilmreikelsið og dúkbreiðuna fyrir tjaldirnar eir altarið ásamt eir grindinni Stengur þess og öll áhöld, kjerið og stjættess. Forgarstjöldin, stólpa hans og undistöður. Dúgbreiðuna fyrir hlið fortjaldsins. Stöð þau og hæla sem þar til heyra og öll þau áhöld sem heyra til þjónustu í búðinni í samfundatjaldinu. Glítklæðin til embættisgjörðar í helgidóminum. Hinn helguklæði Arons prests og prest þjónustuklæði svona hans unnu Ísæðalsmenn allt verkið í alla staði svo sem drottinn hafði bóðið Mósi. Og Mósi leyti fyrir allt verkið og sjá þeir höfðu unnið það svo sem drottinn hafði fyrirlagt svo höfðu þeir gjörð það. Og Mósi blessaði þá. Fertugasti kafli Víksla samfundatjaldsins Drottin talaði við móse og sagði Á fyrsta degi, hins fyrsta mánadar, skalt þú reysa búð samfundatjaldsins Þar skalt þú setja sáttmálsörkina og byrgja fyrir örkina með fortjaldinu Og þú skalt bera borðið þangað og raða því sem á því skal vera Síðan skaltu bera þangað ljósastikuna og setja upp lampa hinnar. Og þú skalt setja hið gullna reikeilsins altari fyrir framan sáttmálsörkinna og hengja dúkbreiðuna fyrir búðardeirnar. Og þú skalt setja brenni fórnaar altarið fyrir framan dýr samfunda tjaldsbúðarinnar. Og kerið skaltu setja milli samfunda og altariðsins og láta vatn í það síðan skalt þú reysa forgarðin umhverfis og hengja dúkbreyðu fyrir forgar sliðið þá skalt þú taka smörningarolíuna og smyrja búðina og allt sem í henni er og víja hana með öllum áhöldum hennar svo að hún sé heilög og þú skalt smyrja brenni fornaralltarið og öll áhöld þess og þú skalt víja alltarið og skal altari þá vera háheilagt. Og þú skalt smyrja kerið og stjett þess og vía það. Þá skalt leiða Aron og svonu hans að dyrum samfundatjaldsins og þvo þá úr vatni. Og þú skalt færa Aron í hin helgu klæði, smyrja hann og vía að hann þjóni mér í press pressenbætti. Þú skalt og leiða fram sonu hans og færa þá í kyrtlana og þú skalt smyrja þá eins og þú smurðir föður þeirra að þeir þjóni mér í pressembætti og skal smurning þeirra veita þeim ævinlegan prestóm frá kýni til kýns. Og Móse gjörði svo eins og drottin hafði bóðið honum svo gjörði hann í alla staði. Búðin var reist í fyrsta mánuði hins annars árs, fyrsta dag mánadarins. Reisti Móse búðina, lagði undirstöðurnar, sló upp þyljunum, setti í slárdnar og reisti upp stólpana. Og hann þandi tjaldvóðina yfir búðina og lagði tjald þökin þar yfir en svo drottin hafði búðið Móse. Hann tók sáttmálið og lagði það í örkina setti stengurnar í örkina og létt arkar lokið yfir örkina og hann flutti örkina inn í búðina setti upp fortjald stúkbreiðuna og byrði fyrir sáttmáls örkina eins og drottin hafði bóðið Mósi Hann setti borðið inn í samfundatjaldið við norður búðarinnar fyrir utan fortjaldið Og hann raðaði á það brauðunum frammi fyrir drottni eins og drottinn hafði bóðið Mósi. Hann setti upp ljósastíkuna í samfundatjaldinu, gengt borðinu við suðurlið búðarinnar. Og hann setti upp lampana frammi fyrir drottni eins og drottinn hafði bóðið Mósi. Hann sett upp gullaltarið inni í samfundatjaldinu fyrir framan fortjaldið. Og þrándi á því ilmræki helsi eins og Drottinn hafði boðið Móse. Síðan hengdi hann dúk fyrir dyr búðarinnar, setti brenni fórnar altarið fyrir dyr samfunda tjalds búðarinnar og fórnaði á því brenni fórn og matfórn eins og Drottinn hafði boðið Móse. Hann setti kerið milli samfunda tjaldsins og altariðsins og lét vatn í það til þvottar og þvóðu þeir móse, Aron og sinir hans, hendur sínar og fætur úr því. Hvert sinn er þeir gengu inn í samfundatjaldið og nálguðust altarið, þvóðu þeir sér, svo sem drottin hafði bóðið móse. Síðan reisti hann forgarðinn um hverfi spúðina og altarið og hengdi dúkbreiðuna fyrir forgarðsliðið og hafði móse þá aflokið verkinu þá huldi skýið samfundatjaldið og dýrð drottins fyllti búðina. Og mátti Mósi ekki innganga í samfundatjaldið því að skýið lág yfir því og dýrð drottins fyllti búðina. Hvert sinn er skýið hófst upp frá búðinni, lögðu Ísraelsmenn upp, alla þá stund er þeir voru á ferðinni. En er skýið hófst ekki upp? Lóðu Ísæðismenn ekki af stað fyrir en þann dag er skýið hófst upp. Því að ský drottins var yfir búðinni um daga en eldbjarmi um nætur. Í augsín allra Ísæðismanna alla þá stund eftir voru á ferðinni.